Шичатання читання Чиритамрі та Мадьяліла, глава перша. Пізніші розваги господа Шичатані Магапрабу. В цій главі представлено стислий огляд всіх тих розваг Шичатані Магапрабу, які він проявив протягом середнього періоду свого життя, а також протягом останніх шести років. Всі ці розваги змальовані в стислій формі. Тут також розказано, як, що читання Магапрабу, прочитавши вірша, що починається словами «Коумара Гара, поринув в екстаз. Цей екстаз пояснив Шиларупа госамі у вірші, який він починає словами «Прия Соям Кришна». Як автор цього вірша Шиларупа госамі отримав щедрі благословення Господа. Також у цій главі зроблено огляд багатьох книг, які написали Шиларупа госамі Шіла Санатана Госвамі та Шіла госамі Тут також згадано про зустріч Шити Магаправу Махапрабу з Шилою Рупою його та Шилою і Санатною в селіші Рамакелі. 1. Яся <просадат> кого прасадат ласкою. агья апі навіть той, хто не має знання. Саддх Одразу. Сарваг ятам. Все знання. Враджет може здобути. Сага. Той. Шичатаня Деїва. Господь ще читання Махаправу. Ми, Ме, мене. Багаван. Верховний Богособа. Сам просій дату. Нехай пролив свою безпричинну милість. Просто з благословення Шичатаня Махаправу. Навіть невіглас може відразу здобути все знання. Тому я молю Господа про Його безпричинну милість до мене. 2. Ванде Ши Кришна Чайтання Нітянандо Сагоді Тау Гаудо дає Пушпа Ванто Я складаю шанобливі поклони Ши Кришні чатані та господиві Нітянанді, що подібні до сонця та місяця. Вони одночасно зійшли над обрієм Гауди, щоб розігнати морок невігластва і так дивовижним чином дарувати благословення всім. 3. Джайтам Sorathao Pangor, Mamanda Matergati, Matsarvasubadam Bojau Rada Madana Mon. Хвала всемилостивим радзі та Мадана Могані. Я кульгавий та безголовий, але вони мене провадять, і їхні лотосові стопи це для мене все. Дів Yad Vrindarani Kalbadrumadashi Madrat Nagrasimha Севіманаусмарами. У храмі з самоцвітів під деревом бажань у гриндавані на осяйному троні сидять Ши-Ши, рада Говінда, і їм слугують їхні найближчі супутники. Я смиренно схиляюсь перед ними. -го -го Гопінаджі причаровує всіх гопі співом своєї флейти і влаштовує солодкозвучний танець раса на березі ямуни у вамшіваті нехай же він дарує нам свою ласку джай джай горачандра джай крипесіндо джай джай шачісута джайадінабанду хвала хвала шігорагарі океану милості хвала хвала тобі сину шачідеві бо ти єдиний друг всіх палих душ Джая Джая Нетянанда, Джая Дойдда Чандра, Джая Шивасаді Джая, Гоура Бакта Vrinda. Хвала-хвала Господу Нетянанді і Адвайти Прабу. Хвала-хвала всім відоним Господа Чайтані і Шивасою Такором на чолі. 8. Перше я стисло виклав Аділілу, раніші розваги, яку вже докладно описав був Вріндаванда Стакур. 9. Амі сутра матра лун, чубішеша, сутра Тому я зробив лише стислий огляд цих подій. Він, проте, містить у собі всі потрібні подробиці. Неможливо описати безмежні розваги Шича Тані Магапрабу. Одначе зараз я хочу загалом розповісти про головні події, що сталися наприкінці його розваг. Розваги, що їх вичерпно виклав Вриндаван Дастакур у своїй книзі читання Мангала, я подам лише оглядово. Проте деякі з цих надзвичайних подій згодом я опишу докладніше. Якщо по правді, то істинний оповідач розвагши читання Магапрабу – це Шіла Вриндаван Дас «Втілення в'ясадеви». Це лише з його наказу я пробую обсмоктувати рештки його трапези. З великою відданістю, ставлячи собі на голову його лотосові стопи, я зараз коротко опишу завершальні розваги Господа. 15. 24 роки Господь, що чи читання Мгапрабу, жив серед сім'ї. Всі його розваги, пов'язані з цими роками, називаються Аді Ліла. Наприкінці свого 24 року, першої чверті місяця Поримага, Господь прийняв санясо, зречений стан життя. Прийнявши Санясу, Господь читання залишився в матеріальному світі ще на 24 роки. Всі розваги, які він проявив протягом цього часу, називають шешаліла, тобто завершальні розваги. Заключні розваги Господа, які він проявив в останні 24 роки свого життя, поділяють на мад'я середню частину та антя, завершальну частину. Всі відані Господа, говорячи про його розваги, користуються цим поділом. Протягом шести років з останніх 24-х читання Магапрабу подорожував всією Індією, від Джаганатпурі до Менгалії, і від Мису до Вріндавани. Всі розваги, які Господь проявив у тих місцях, називають Мад'яліла, а його подальші розваги Антіяліла. Отже, Господні розваги поділяють на три частини аділилу, Мадялілу та Антієлілу. Зараз я докладно опишу Мад'ялілу. Впродовж наступних 18 років Господь Шичетані Магапрабу залишався в Джаганатпурі і, подаючи особистий приклад, навчав всіх живих істот того, як треба виконувати відане служіння. Шість років з 18 проведених в Джаганатпурі, Ший Чатанні Магапрабу присвятив своїм численним відданим. Через спів і танець він відкрив світові любовне служіння Господу. Господь читання Махапрабу Магапрабу відрядив Нітянанду Прабу з Джаганатпурі до Бенгалії, яку називають Гоура Деша, і Господня Нітянанда затопив ту землю трансцендентним любовним служінням Господу. Натхненно служити Господу з трансцендентною любов'ю – це сама природа Ші Нітянанди -праву. Отож, отримавши наказ від Ші Чатані Магапрабу, він скрізь і всюди поширював таке любовне служіння. 26. В безлічі поклонів схиляюсь я перед лотосовими стопами Ші Нітянанди -праву який настільки милостивий, що всім світом поширив служіння Шичатані Чатанні Магапрабу. Зазвичай Чатанні Магапрабу звертався до Нітянанди Прабу як до старшого брата, а Нітянанда Прабу до Шичатані Чатанні Магапрабу як до Господа. Нітянанда Прабу – не хто інший, як сам Баларам, а проте він завжди вважає себе за вічного слугу Господа Шичатані Чатанні Магапрабу. 29 Чайтання сева, чайтання гаола чайтання нам чайтанні джебати сеймо рапан. Нітянанда Прабу прохав всіх служити шійча тані магабу, оспівувати його славу та повторювати його ім'я. Він проголосив, що той, хто віддано служить шійча тані магабу, дорожчий йому над життя. Отакіла нітянанда Прабу кожному не розрізняючи ніс послання Шичетані Магапрабу. Цим він врятував людей, навіть попри те, що вони були блюзніри і пропащі душі. Далі Шичетані Магапрабу звелів двом братам Шілі Рупігосамі та Шілі Санатані Госамі йти до Враджі. Отримавши його наказ, вони вирушили до Ші Прийшовши до Вріндавани, брати звістували віддане служіння і віднайшли багато місць прощі. Зокрема, вони започаткували служіння Мадан Мохані та Говіндаджі. 33 На нашастра муда корілністар. Як Рупа, так і сената Госвамі принесли з собою до Вриндавани всілякі священні книги. Вони вибрали їхню суть, написавши численні праці з науки відданого служіння. Так вони врятували всіх пропащих негідників. Пояснення. У своїй пісні Шіла Шиніваса Чар'я говорить «На наша страві чара найка ніпу сам стапако пако, лока нам гітакарі нутрі ман йо шаран ня радха Радха-кришна-падара-вінда-баджана, Нандей-на-мат-талі-ко, па палако Під приводом Шіли-рупи-госвамі та Шіли-саната-не-госвамі шість Госвамі вивчали різні ведичні писання і вибрали їхню суть відоне служіння Господеві. Це означає, що всі госамі написали чимало творів з науки відданого служіння, при цьому спираючись на ведичні писання. Віддане служіння – це не сентиментальна діяльність. Воно складає суть ведичного знання, про що сказано і в Багават-гіті 15.15. Видає ще ага Агамий Вавиддя. Всі ведичні писання скеровують на пізнання Крішни. Шіла Рупа Санатана Госвамі, посилаючись на численні ведичні тексти, пояснили, як саме через відене служіння пізнати Крішну. Вони зробили це настільки доступно, що навіть негідник чи останній дурень можуть врятуватись, вдавшись до віденого служіння під проводом цих Госвамі. 34. Прабу Аг'яя Койла Сабаша Стрера Вичар Раджера Бхакти КОРИЛО ПРАЧАР Госфамі, за наказом Шичатані Махапрабу, Магапрабу засновували проповідь віданого служіння на дослідженні всіх сокровенних ведичних писань. Плуди їхньої праці дають змогу зрозуміти найсокровенніше відане служіння у Вріндавані. Пояснення. Цей вірш доводить, що істинне відане служіння засноване на висновках ведичних писань. Воно не виникає з якої-небудь чуттєвості, що її виявляють Пракри та Сагаджії. Пракри та Сагаджії не вивіряють свої дії з ведичними писаннями, вони живуть у розпусті, вганяють за жінками та смалять ганджу. Іноді вони влаштовують театральні дійства, під час яких волають до Господа зі сльозами на очах. Певно, що ці сльози геть змивають всі висновки священих писань. Пракрита сахаджам нефтямки, що вони переступають на становище читання Махапрабу, який наголошував, що розуміння вриндавана та Господніх розваг у ній вимагає достатньої обізнаності у ведичних писаннях, шастрах, як сказано в Шимад 1.2.12 бактя шута грігітая, віддане служіння постає з пізнанням вет. Татчададгана муная по-справжньому серйозні віддані, досягають бакті відданого служіння, що спираються на наукові підвалини, слухаючи ведичні писання «Бактя, Срута, гріхітая Не треба нічого вигадувати, влягаючи на пливу почуттів, відтак обертаючись на сахаджію і запроваджуючи видумане віддане служіння. Однак варто відзначити, що, на думку щіли бактісіданти, такі сахаджії проте ліпші за безнадійних безбожників імперсоналістів. Імперсоналісти не мають поняття про Верховного Бога особу. Сахаджії перебувають у становищі значно сприятливішому проти Санясь і дарма що їх не дуже цікавить видичне знання, все ж вони визнають Крішну за Верховного Господа. На жаль, сахаджії збивають інших з шляху справжнього віданого служіння 35. Vilas, ar bhagavatam rita, tippani, vilasa Bhagavatam rita, tippani, ta Ось деякий з книжок, що його клав Шила Санатан Госвами. Пояснення. У першій хвилі хвили бактіратнакара сказано, що Санатана Госвами докладно вивчаючи Шрімад-Бхагаватам, зрозумів його і пояснив у своєму коментарі Вайшнава Тошані своїм майстерним служінням Сіла Санатн Госамі і Рупа Госамі поширили всім світом все знання, яке вони отримали безпосередньо від Шичатані Магапрабу. Санатн Госамі свій коментар Вайшнава Тошані дав відредагувати Сілі Джіві Госамі, і той відредагував його, перейменувавши на Лаггу Тошані. Свій коментар Санатн Госамі написав 1476 року епохи Шака. Тобто 1554 року нашої ери, а Лаґгу Тошані Шіладжива Госамі завершив 1504 року Шакабде, тобто 1582 року нашої ери. Суть Гарі Бактіві Ласи Шісенатане Госамі виписав Шіла Гопал Госамі. Його праця відома як Вайшнава Смріті. Вайшнава Смріті Грандга була написана в 20-х. Главах, що їх називають віласи. Перша віласа описує, як встановлюється зв'язок між духовним вчителем та учнем, а також пояснює всілякі мантри. Друга віласа розкриває таємницю посвяти. Третя віласа подає засади вайшнавського етикету, зосереджуючи увагу на чистоті постійному пам'ятуванні Верховного Богоособи особи і на повторенні мантр, отриманих від духовного вчителя, який дає посвяту. У четвертій віласі мова йде про самскару – спосіб очиститись, про тілоку – як малювати на тілі 12 тілок, про мудру – знаки на тілі, про малу – як повторювати світі імена на вервиці, і про гурупуджу – як поклонятись духовному вчителеві – П'ята віласа пояснює, як влаштувати для медитації сидіння, описує дихальні вправи, медитацію і поклоніння шалаграма шілі образові Господа вішну. У шостій віласі подані методи, потрібні, щоб прикликати трансцендентну форму Господа і омити його. Сьома віласа вчить, як збирати квіти на поклоніння Господаві вішну. Восьма віласа описує божество і навчає, як запалювати коріння і світильники, робити божество підношення, танцювати, грати на барабанах та інших музичних інструментах, прикрашати божество гірляндами, підносити молитви, схилятись у поклоні і спокутувати гріхи. У дев'ятій віласі мова йде про те, як правильно збирати листки туласі, робити обряди за упокій померлих родичів, за вайшнавським звичаєм, та пропонувати їжу. Десята віласа змальовує відданих Господа, вайшнавів, святих особистостей. Одинадцята віласа докладно описує поклоніння божествам і славу святого імені Господа. Ця глава вчить, як оспівувати святе ім'я божества і розглядає образи, які роблять, оспівуючи Господнє ім'я. Розказано також, як від цих образ звільнитись. Одинадцята віласа теж уславлює віддане служіння та процес впокорення Господові. Тема 12-ї віласи – Екадаші, а в 13-тій віласі йдеться про піст загалом та про піст на Магадвадаші. У 14-тій віласі визначені певні правила, яких треба дотримуватись у певні пори року. 15-та віласа вчить, як дотримувати піст на Екадаші, навіть не п'ючи води. Вона також пояснює, як наносити на тіло знаки вішну, розповідає про обряди, яких дотримується під час чатурмасії дощової пори, Проджанмаштамі, Паршвайкадаші, Шаванадвадаші, Раманавамі та Віджаядашамі. Шістнадцята віласа вказує на обов'язки людини в місяці Картік – жовтень-листопад, місяці Дамодара або Урджа, коли у храмі чи поза храмом божеству пропонують світильники. Там також описано Говардана Пуджу та Радхаятру. Сімнадцята віласа зосереджується на підготовці до поклоніння божествам, співові магамантри та джапа-медитації. У 18-й віласі описані різні форми Шривішно. 19-та віласа вчить встановлювати божества, спершу виконавши ритуал їхнього умовіння. І 20-та віласа на прикладах храмів, які збудували великі віддані, розповідає про те, як їх зводити. Подробиці з Гаррі Бакті віласа Гранти Ші Кавірач Госамі наводить у Мадьялілі 24, вірші з 329 по 345. У цих віршах Кришнадас Кавірач Госамі, по суті, описує віласи Гопалбати Госвамі. Як зазначає Шіла Бахті Сідан та Такур, регулівні засади відданого служіння, що їх уклав Гопалбата Госвамі, відповідають нашим вайшнавським засадам не зовсім точно. Насправді Гопалбата Госвамі зробив лише огляд докладних описів вайшнавських руглівних принципів, зроблених у Гарі Бакті Віласі. На думку Бактісіданте Сарасфаті Госамі, неухильно дотримуватись приписів Гарі Віласи, означає бездоганно дотримуватись засад вайшнавізму. Бактісіданта Сарасфаті вважає, що деякі фрагменти роботи Гопалбати Госамі, в основу якої покладено відначально Гарі Бакті Віласу, створено під впливом «Смарта Самаджі» – доктрини кастових браманів. Тому з праці Гопалбати Госамі важко вилучити власне вайшнавські настанови. Ліпше звернутися до пояснення Гарі Бактівіласа, яке написав за назвою Дікдаршині Тіка сам Санатан Госамі. На думку інших, це пояснення уклав Гопінат Пужа Адікарі, що служив у храмі Шіра Раманджі і був одним з учнів Гопалбати Госамі. Що ж до Брігаат Бхагватамрити? Вона складається з двох частин, і обидві висвітлюють тему відданого служіння. Перша частина досліджує складові відданого служіння, змальовує різні планети, як от Земля, райські планети, Брамалока та Вайкунталока, а також описує відданих – наближених, найближчих та довершених. Друга частина уславляє духовний світ, Голока Магатнянирупана, і шлях зречення, матеріального світу. Вона також описує істинне знання, віддане служіння, любов до Бога, мету життя і найвище блаженство. Отож, кожна частина містить сім глав і разом у книжці 14 глав. «Дашама Тіппані» – це коментар на 10-ту пісню Шимадбагватам. Цей коментар ще називають «Бріга Двайшнава Товшані Тіка». Як сказано в Бхакті Ратнакарі, «Даша Маттіпані» завершена – 1476 року Шакабди, тобто 1554 року нашої ери. 36. Ми навели назви чотирьох книжок Сантанего Свами. Шиларупа Госамі також написав численні праці, що їх усіх неможливо навіть перелічити. Тому я перелічу найголовніші книжки Шилорупа Госамі. Він описав вриндаванські розваги Господа у ста тисячах віршів. Серед книжок, що написав Шилорупа Госамі, Бакті Расамрита Сінду, Відагда Мадова, Уджвала Ніламані та Лаліта Мадова. Шилорупа Госамі написав також Дана Келі Каумуді, Стававалі, Ліла Чанду, Падявалі, Говінда Вірудавалі, Матхура Магатмі та Натака Варнану. 41. Кому до снаги перелічити решту книжок, починаючи з Лагубагаватамрити, що їх написав Шіла Рупа Гусвамі? В усіх своїх книгах він описав вріндаванські розваги. Пояснення. Шіла Бхакти Сіданта навів опис цих книжок. Бхакти Расамрита Сінду – це велика праця, що вчить, як розвивати віддане служіння Господові Крішні, ідучи трансцендентним шляхом. Ця книга була завершена 1463 року Шакабди, тобто 1541 року нашої ери. Її складають чотири частини – Пурва-Вібага – східна частина, Дакшина-Вібага – південна частина, Пашчіма-Вібага – західна частина та Уттара-Вібага – північна частина. Пурва Вібага описує наполегливий розвиток відданого служіння, загальні засади відданого служіння, безпосередню практику відданого служіння, екстазу в служінні і, нарешті, досягнення любові до Верховного Господа. Отже, в цій частині океану Нектару відданості є чотири хвилі – лагарі. Дакшіна Вібага – південна частина – в загальних рисах змальовує бакті-расу. Смак стосунків, яким насолоджуються у віданому служінні. Також у цій частині описано прояви екстазу, відомі за назвами Вібгава, Анубгава, Сатвіка, В'ябічарі та Стаїбгава. Всі вони складові піднесеної бактії раси. Отож, у частині Дакшина Вібага є п'ять хвиль. Західна частина, пащіма Вібага, визначає основні трансцендентні смаки, що присутні у віданому служінні. Тема цієї частини – мук'я бакті раса Нірупана – розвиток головних смаків або почуттів у відданому служінні. Тут описано віддане служіння Богу у нейтральних стосунках, далі розвиток у любов і прив'язаність у стосунках слугування, далі розвиток у братерські стосунки, тоді в батьківську любов, і нарешті у взаємне кохання між Крішною та його відданими. Отже, у західній частині нараховуємо 5 хвиль. У північній частині у Тараві Бхага описано додаткові смаки, наявні у відданому служінні, а саме сміх, подив, лицарські почуття, співчуття, гнів, страх та відразу. Крім того, Уттара розглядає поєднання раз та спотворений вияв суперечливих почуттів. Загалом у цій частині дев'ять хвиль. Це лише короткий огляд Бактіра Семрита Сінду. Відагда Мадава, це драма про крішнані розваги у Вріндавані. Шіла Рупа закінчив цю книгу 1454 року Шакабди, тобто 1532 року нашого числення. Перша дія цієї драми називається «Вейну Нада Віласа». Друга дія – «Манматалека». Третя дія – «Радга Санга». Четверта дія – «Вейну Гарана». П'ята дія – Радга Прасадана. Шоста дія – Сарадвігара. І сьома і остання дія – Гоурі Вігара. Шкілорупа Гусамі написав також Уджвалані Ламані – трансцендентний твір про любовні взаємини, який характеризують яскрава образність, порівняння та високі почуття бакті. У Бхакті Расамрита Синду відне служіння в стосунках закоханих описано стисло, але його докладно описує Уджвалані Ламані. У цій книзі змальовані різні, закохані в Крішну, їхні подружки і ті, кого дуже любить Крішна. В Уджвалані Ламані описано ж і Радарані, інших коханок Крішни, а також провідниць різних гуртів дівчат. Описані також посланці та постійні супутники Крішни, а також всі, хто дуже любить Крішні. Цей твір проливає світло на те, як пробуджується любов до Крішни, і описує екстатичні почуття, обставини вияву відданості, постійний екстаз, навальний екстаз, безперервний екстаз, почуття розлуки, привабленість, що передує закоханості, любовний гнів, розмаїття любовних взаємин, розлуку з коханим, зустріч з коханим, призначення різного вбрання, а також пряму і непряму насолоду закоханих. Це все в Уджволані Ламані описано з усіма подробицями. В основу Лаліта Мадави покладено розваги Крішни у двараці. Ці розваги показано у формі драми. Робота над нею була завершена 1459 року Шакабди, тобто 1537 року нашого числення. Перша дія показує «Святковий вечір», друга дія «Вбивство Шанка Чуди», третя Нестямуші Муші Маті четверта «Порив Радарані до Крішни», п'ята – успіх Чандравалі, шоста – успіх Лаліти, сьома – зустріч у Нававріндавані, восьма – забави у Нававріндавані, дев'ята – перегляд малюнків і десята – цілковите задоволення розуму. Отже, в цілому ця драма складена з десяти дій. Лагу Багаватамріта складається із двох глав. Перша глава називається «Нектар Кришни», а друга – «Нектар відданого служіння». Перша глава підкреслює вагу ведичних свідчень, а після того описує первинну форму Верховного Бога особи – Срікрішну, і Його розваги та поширення у формах Свамша – особисті поширення, і Віббінамша. Залежно від міри, якою Господь себе проявляє, виділяють поширення Авеша і Тадекатма. Спочатку Господь поширює себе у форми трьох Пурушаватар – Магавішну, Гарбодакашайвішну і Кширодакашайвішну тоді проявляються втілення трьох гун природи – Брама, Вішну і Магешвара – Шива. Все, що використовують в служінні Господові – трансцендентне і перебуває поза трьома якостями матеріального світу. Також у Лагубагаватамряті описано 25 лілаватар, а саме Чатухсана, Кумари, Нарада, Варага, Маця, Яг'я, Наранарайенріші, Капіла, Даттатрея, Гайагріва, Гамса, Пришнігарба, Рішаба, Притху, Нрісімга, Курма, Данвантарі, Могині, Вамана, Парашурама, Дасарадхі, Кришна Двайпайена, Баларама, Васудева, Будда і Калкі. Крім того, перелічено 14 втілень Ману. Яг'я, Вібху, Соттясена, Харі, Вайкунта, Аджіта, Вамана, Саробаума, Рішаба, Вішваксена, Дхармасету, Судама, Йогешвара та Бригадбану. Також згадано про чотири втілення, що приходять в кожну з чотирьох юг. І сказано, що в цих втілень тіла білого, червоного, чорнуватого і чорного кольору, іноді жовтого, як ось у Господа Читані мапробу. Різним епохам відповідають різні втілення. Різне становище окремих тілень позначають термінами Авеша, Прабгава та Пара. Імена Господа пов'язані з його розвагами, наділені духовною енергією. Також Лагубагава Тамрита пояснює відмінність між енергією та володарем енергії і описує незбагненні діяння Верховного Господа. Срі Кришна це первинний Верховний Богособа. Немає нікого вищого за нього. Він – джерело всіх втілень. Лагу Багаватамріта описує часткові поширення Крішни сяйво безособистісного Брамана, що є насправді сяйвом тіла Крішни, неперевершені розваги Срікрішни в ролі звичайної людини з двома руками тощо. З дворукою подобою Господа не може зрівнятися ніщо. В духовному світі Вайкунта Джагат між власником тіла і самим тілом немає відмінності. У матеріальному світі власник тіла – це душа, а тіло – це матеріальний прояв. Проте у світі Вайкунти такої відмінності немає. Господь Срі Кришна не народжується. Він приходить як втілення постійно. Розваги Кришни поділяють на дві частини – проявлені і непроявлені. Наприклад, коли Крішна народжується в матеріальному світі, його розваги вважають за проявлені, однак, коли Крішна залишає цей світ, не треба думати, що Крішни більше немає, бо його розваги тривають в непроявленому стані. Проте розмаїттям смаків у взаєминах між собою Господь Крішна і віддані насолоджуються під час проявлених розваг. Зрештою, розваги Крішни в Матхурі, в Ріндавані і Двараці вічні і завжди відбуваються в якійсь частині Всесвіту. 42. Танра брат у Шпутреннама Сріджива Госай Джата Бхакти Гранта Койла Тара Антанай Племінник Ширупе Госай Шиладжива Госай написав стільки книг з науки відомого служиння, що їм немає ліку. 43. Срібагават Цандарба Нама Гаранта Вістар Бхакти Сідантератате Декія Чейнапар У Шрібагават Цандарбзі Шиладжіва Госамі вичерпно розкрив призначення введеного служіння. Пояснення. Багавата Сандарба, відома також як Шат Сандарба, в першій її частині, що має назву Таттва Сандарба, доведено, що Шімад Багаватам це найдостовірніше джерело знання, яке прямо вказує на абсолютну істину. Друга Сандарба, за назвою Бхагавад Сандарба, розмежовує безособистісний браман – і локалізовану параматму, а також описує духовний світ і володіння гуни добра, незабрудненої двома іншими матеріальними гунами. Іншими словами, Багават Сандарба виразно описує трансцендентний стан, що зветься Шудасатва. сатва Матеріальне добро легко забруднюється двома іншими матеріальними якостями, пристрастю та невіглаством. Але у стані Шудасатви таке забруднення неможливе. Це духовний рівень чистого добра. Також у Багва Цандарбзі йдеться про могутність Верховного Господа і Живої Істоти, а також про незбагненність і розмаїтість Господніх енергій. Ці енергії поділено на категорії – внутрішню, зовнішню, особистісну, межову і т.д. Так також у Багва Цандарбзі йде мова про вічність поклоніння божествам – Всемогутність божества, його всюдисущість, про те, як божество всім дає притулок, про його тонкі і грубі енергії, про його особистісні прояви, про вияв його форми, якості і розваг, про його трансцендентне становище і довершену форму. Там також сказано, що все пов'язане з абсолютом має однакову силу, і що духовний світ, супутники Господа в духовному світі, і три прояви господніх енергій в духовному світі цілковито трансцендентні. Наведено також подальший розгляд відмінності між безособистісним браманом і Богом особою, довершеності Богоособи, мети всього ведичного знання, особистих енергій Господа і становища Богоособи як первинного автора вет. Третя сандарба називається параматма сандарба. Вона описує параматму над душу і пояснює, як наддуша існує в серцях безмежного числа живих істот. У ній висвітлено відмінності між божествами, втіленнями якостей природи, а також розглянуто питання про живі істоти, маю ілюзорну енергію, матеріальний світ, теорію перетворення енергії, тотожність матеріального світу з над душею, а також про істинну суть матеріального світу. Щодо цих питань, наведено свідчення Шідгаресвамі. У цій сандарбці сказано, що Верховний Богособа хоча вільний від матеріальних якостей, наглядає за всією матеріальною діяльністю, а також пояснено, як втілення ліла-аватари відповідають на бажання відданих і якими шістьма щедротами володіє Верховний Богособа. Четверта сандарба має назву Кришна-сандарба. У цій книзі доведено, що Кришна – це Верховний Богособа. Описано розваги і якості Кришни, його владу над вруша аватарами, тощо. Засвідчення тут взято думку Шідарасвамі. Верховне становище Кришни проголошують всі писання. Баладев, Санкаршан та інші поширення Кришни походять від Мага Санкаршани. Всі втілення і поширення разом існують у тілі Кришни, що має, як описано, дворуку форму. Також у Кришна-Сандарбзі описано планету Голока, Вриндавана, вічного бедель Кришни, тотожність Голоки і Вриндавани, ядавів і пастушків, і ті, і ті вічні супутники Кришни, рівнозначність проявлених і непроявлених розваг, ігри срікришних в Гокулі, цариць-дварики як поширення внутрішньої енергії, і ще вищих за них неперевершених Гопі. У Кришна Сандарбзі подано перелік імен Гопі і пояснено найвище становище Шіматі Радарані. П'ята Сандарба називається Бхакті Сандарва. В цій книжці пояснено, як безпосередньо виконувати віддане служіння і як його впорядкувати, прямо і непрямо. З'ясовано також, як розуміти всілякі писання, як влаштований ведичний суспільний лад Варнашама, чому Бхакті вище за корисливу діяльність і таке інше. Також сказано, що навіть Браман, якщо він не виконує віддане служіння, гідний осуду. Далі йдеться про Карма Тягу зречення плодів карми на користь верховного богоособи, а також про методи містичної йоги та омоглядного теоретизування, що їх засуджено як марний труд. Бхакті Сандарба не радить поклоняти співбогам і прославляє поклоніння вайшнавам, не віддаючи невідданим ніякої шани. Йде мова про те, як жива істота може звільнитися ще за цього життя Джіван Мукта, про відданість Господа Шиви і про вічність Бакти і його відданого служіння. Сказано, що за допомогою Бакті можна в усьому досягнути успіху, бо воно трансцендентне до матеріальних якостей. Далі йдеться про те, як через Бакті проявляється індивідуальність живої істоти, про її блаженство а також про те, як бакті, навіть якщо його виконувати недосконало, дозволяє досягнути лотосових стіп верховного богоособи. Далі показано неперевершену велич безкорисливого відданого служіння і пояснено, що до цього рівня може піднятися кожен відданий, якщо спілкуватиметься з іншими відданими. Далі розглянуто відмінність між Магабагавотою і звичайним відданим, ознаки умоглядних розумувань, прояви поклоніння самому собі, Аган ознаки відданого служіння, ознаки уявної досконалості, дотримання регулівних засад, служіння духовному вчителеві, Магабагавата – звільнений відданий, і служіння йому, служіння всім вайшнавам, методи слухання, повторення, пам'ятання і служіння лотосовим стопам Господа, образи, які можна зробити поклоняючись, наслідки тих образ, молитви, діяльність в ролі вічного слуги Господа, Дружба з ним і посвята всієї діяльності його вдоволенню. Також мова йде про рагануга бахті – спонтанну любов до Бога, переваги відданості Господу Крішні, а також наведено порівняльний аналіз інших рівнів досконалості. Шоста сандарба називається пріті сандарба і аналізує любов до Верховного Бога. Тут сказано, що розвинувши любов до Бога, людина цілковито звільняється і досягає найвищої мети життя. Також вказано на відмінності між звільненим становищем персоналіста і імперсоналіста, а також між звільненням у цьому житті і свободою від матеріального рабства. З усіх різновидів звільнення найвищим названо звільнення в любовному служінні Господу і пояснено, що найвища досконалість у житті – це Зустріч з Верховним Богом Особою віч віч. Вказано різницю між негайним звільненням і поступовим звільненням. Звільненням у цьому житті названо і усвідомлення Брамана, і зустріч з Верховним Богом Особою, але вказано, що зустріч з Верховним Богом Особою, як всередині себе, так і зовні, перевищує трансцендентне усвідомлення Сяйва Брамана і являє собою найвищу досконалість. Наведено порівняльний аналіз звільнення Салок'я, Саміп'я і Саруп'я. Саміп'я – ліпше, ніж Салок'я. Віддане служіння – це звільнення з ширшими можливостями. І Притісандарба вчить, як його здобути. Описано також трансцендентне становище, якого досягають на рівні відданого служіння, а саме любов до Верховного Бога. Початкові ознаки трансцендентної любові і її пробудження, відмінність між так званою любов'ю і трансцендентною любов'ю на рівні любові до Бога, а також розмаїття настроїв та смаків, якими насолоджуються гопі в любовних розвагах. Ці розваги відмінні від матеріальних, що своєю чергою являють собою спотворене відображення чистої любові до Крішни. Крім того, описано Бахті, змішане з умоглядними розумуваннями, відмінність між благовійним відданим служінням і любовним, високе становище жителів Гокули, вище становище друзів Крішни, ще вище становище гопів та гопі у батьківських стосунках з Крішною і, нарешті неперевершена любов гопі та сіматірадарані. Також пояснено, що духовні почуття проявляються навіть у їхній імітації і що такі почуття набагато вищі за звичайні почуття матеріальної любові. Далі описано різні прояви екстазу, його пробудження, трансцендентні якості, відмітні риси дгіроддати, незрівнянну привабливість кохання, ознаки екстазу, ознаки постійного екстазу, смак п'яти трансцендентних аспектів безпосереднього любовного служіння і непряме любовне служіння, проявлене в семи формах. В кінці описано, як змішуються між собою різні раси. Стосунки шанта, нейтральні стосунки, служіння, прийняття притулку в Крішне, батьківську любов, кохання, безпосередньо трансцендентну насолоду і насолоду в розлуці, взаємне притягання, що передує зустрічі, а також кохання і славу Фіматі Радгарані. 44. Гопал Найвідоміше і найпотужніше трансцендентне писання Дживи це книга за назвою «Гопал Чампу». У цій книзі змальовано вічні господні розваги і вичерпно описано трансцендентні смаки, якими насолоджуються у вріндавані. Пояснення. У своїй Анубгаші Шіла Бактєсідан та Такур подає про Гопал Чампу такі відомості. Гопал Чампу поділяється на дві частини. Перша називається «Східна хвиля», а друга – «Північна хвиля». Перша частина складається з 33 тем, а друга – з 37. У першій частині, що її завершено 1510 року Шакабди, тобто 1588 року нашого числення, порушено такі теми. Один – Вріндаван і Голока. 2. Убивство демониці Путани, повернення додому Гопі згідно з настановою матінки Яшоди, умовіння Господа Кришна і Баларами, Снігда Канта і Маду Канта. 3. Сон матінки Яшоди. 4. Святкування Джанмаштамі. 5. Зустріч Нандемагараджі з Васудевою і вбивство демониці Путани. 6. Розвага пробудження Крішни, звільнення демона Шакати і церемонія наречення імені. 7. Убивство демона Тринаварти. Господь Крішна, їсть землю. Дитяча пустотливість Господа Крішни. Господь Крішна, як крадій. 8. Збивання йогурту. Крішна, се груди матінки Яшоди. Крішна розбиває горщик з йогуртом. Крішну прив'язують до ступи. Звільнення двох братів Ямала Арджуна. І побивання матінки Яшоди. 9. Переїзд до Шрівріндавани. 10. Убивство Вацасури, Бакасури та Вьомасури 11. Убивство Аггасури і спантеличення Господа Брами. 12. Кришна пасе в лісі корови. 13. Кришна піклується про корів і карає змія калію. 14. Кришна вбиває Гардабасуру, демона Віслюка і уславлення Кришни. 15. Початок закоханості Гопі. 16. Кришна вбиває праламбасару і поглинає лісову пожежу. 17. Спроби Гопі зустрітися з Кришною. 18. Кришна підіймає пагорб Говардан. 19. Омовіння Кришне молоком. 20. Кришна рятує нанду Махараджу з полону варуни і показує Гопам Голоковріндавану. 21. Гопі виконують обряди, катяни врати і поклоняються богині Дурзі. 22. Пастушки просять їжі у дружин браманів, що виконують жетопринесення. 23. Зустріч Крішни з гопі. 24. Насолода Крішни в товаристві гопі, зникнення ради і Крішни, пошуки гопі за ними. 25. Кришна з'являється знову. 26. Рішучість Гопі. 27. Розваги у водах ямуни 28. Звільнення Нандемагараджі із зміїної пащі. 29. Всілякі розваги навіть люді. 30. Убивство Шанка Чуди і Свято Горі. 31. Убивство Аріштасури. 32. Убивство демона Кеші. 33. Прихід Шіна та опис Року написання Копалчампу. У другій частині за назвою «Уттара Чампу висвітлено такі теми 1. Любов до Враджабумі. 2. Жорстокість акрури. 3. Від'їзд Крішни до Матури. 4. Опис міста Матури. 5. Убивство камси. 6. Прощання Нандемаграджі з Крішною та Баларамою. 7. Нандамаграч повертається до Вріндавана. Без Кришни і Баларами 8. Навчання Кришни і Баларами 9. Як Кришна з Баларамою повернули своєму вчителеві сина 10. Удгава відвідує Вриндавану 11. Радарані розмовляє з джмелем посланцем 12. Удгава повертається з Вриндавана 13. Як взято в полон Джарасанду 14. Убивство Калаявани 15. Одруження Баларами – 16. Одруження Рукміні – 17. Одруження Крішни з сімома царівнами – 18. Крішна вбиває Наракасуру, забирає з раю квітку париджата і одружується з 16 тисячами царівн – 19. Перемога над Банасурою – 20. Повернення Баларами до Враджі – 21. Убивство Паундраки, імітатора Вішну. 22. Убивство Двівіди і роздуми про Гастінапору. 23. Паломництво на Курукшетру. 24. Як жителі Вриндавани і Двараки зустрілись на Курукшетрі? 25. Кришна радиться з Удгавою. 26. Звільнення царів. 27. Житопринесення Раджасуя. 28. Убивство Шалви 29. Кришна думає повернутись у Риндавану. 30. Кришна знову відвідує Ориндавану 31. Шиматі Радарани та інші чинять перешкоди. 32. Повна злагода 33. Обитель Ради і Мадави 34. Прикрашання Шіматі Радарани і Кришни 35 Одруження Шимати Радарані з Кришною. 36. Зустріч Шимати Радарані з Кришною. І 37. Повернення на Голоку. 45. Айматана нангранда Корія пракар гуштисохіте кой Лабріндавані вас. Так, Шиларупа Госами, Санатана Госами, та їхній племінник Шиладжіва Госами, а також майже всі їхні родичі жили у Вріндавані пишучи важливі книги щодо відданого служіння. Через рік після того, як Ші Чатані Магапрабу прийняв зречений стан життя, всі віддані на чолі з Ші Адвайтою Прабу вирушили до Джаганатпурі, щоб побачити Господа. Взявши участь у святі Ратаятра, віддані лишались в Джаганатпурі ще чотири місяці. Виконуючи кіртан, співаючи та танцюючи, вони відчували безмежне блаженство від товариства Ші Чатані Магапрабу. 48. Коли прийшов час розставатись, Господь попрохав усіх відданих. Будь ласка, приходьте сюди щороку подивитись на свято Ротаятра, подорож Господа Джаганати до храму Гундіча. Пояснення. Храм Гундіча стоїть у Сундарачалі. З храму в Пурі Господа Джаганату, Баладеву та Субадру, везуть на трьох колісницях до храму Гундіча у Сундарачалі. В Орісі свято Ротаятра – відоме як подорож Джаганати до храму Гундіча. В інших штатах це свято називають Радхаятра, а в Орісі – Гундічаятра. Виконуючи наказ Шичатані Магапрабу, всі віддані щороку відвідували господа. Вони брали участь у святі Гундіча в Джаганатпурі і через чотири місяці повертались додому. 50 Вимсативат цар Айчекотагати аніонєдум харадм габіна нагістити. Ці зустрічі були сповнені таких емоцій, що ні Господь, ні віддані не відчували щастя без таких зустрічей. 51. Останні 12 років Господь зосереджувався на втісі від розваг Крішни, переживаючи у своєму серці розлуку з ним. Пояснення. Срікришна Четаня Магапрабу насолоджувався, перебуваючи в стані Гопі, що розлучені з Крішною. Коли Крішна покинув Гопі, вирушивши до Матхури, Гопі проплакали за ним решту свого життя, гостро відчуваючи біль розлуки з ним. Господь Четаня Магапрабу на прикладі свого життя показав велич цих екстатичних почуттів. 52 ніран тараратридіна біра наче Відчуваючи розлуку, Господь читання Магапрабу і вдень, і вночі поводився, наче божевільний. Часами він сміявся, часами плакав, іноді він танцював, а іноді тужливо співав. 53. Коли це відбувалося із Шича Танією Магапрабу, він йшов до Господа Джаганати. Там він відчував те саме, що відчували Гопі, коли після тривалої розлуки побачили Кришну на Корукшетрі, куди Кришна разом з братом та сестрою приїхав на Прощу. Пояснення. Коли Кришна виконував на Корукшетрі Яг'ю житопринесення, він запросив туди всіх жителів Вріндавани, щоб вони змогли побачитися з ним. Серце Господа Чайтані завжди було сповнене почуттями розлуки з Кришною, але щойно йому вдавалося прийти у храм Джаганадхи він з головою перенав у думки Гопі, що прийшли на Куркшетру побачитися з Кришною. 54. Коли читання Махапрабу танцював на святі перед корісницею, він завжди співав такі два рядки. 55. Ось, нарешті, я досягнув Господа мого життя! Що за ним я палав у вогні хтивих бажань. Пояснення. У Шиматбагуа там 10, 29, сказано. Камам, кродам, баям, снігам, айкям, сугридам і вача, нітям, гараві, дадату, ян-титан, Слово кама означає хтиве бажання. Бая означає страх, а кродга гнів. Якщо, так чи інакше, Звернутися до Крішни. Життя сповнюється успіхом. Гопі вела до Крішни хідь. Крішна був дуже вродливий юнак, і вони прагли зустрічі з ним і насолоди його товариством. Але така хідь відмінна від хіті в матеріальному світі. Хоча вона виглядає наче матеріальна, насправді це найвищий прояв любові до Крішни. читання Магапрабу був санясі Він покинув дім і все інше ним, безперечно, не могла рухати ніяка матеріальна хіть. Тому, вживаючи слово «мадана дагани», буквально «у вогні хтивого бажання», Господь Чайтаня хотів сказати, що з чистою любові до Крішни він палає у вогні розлуки з ним. Хоч би, коли Чайтаня Магапрабу зустрічав Джаганатху, чи то в храмі, чи на Радхаятрі, він думав «Я досягнув Господа мого життя і серця». 56. Надвечір господь читання Магапрабу ще більше повторював цю пісню Саїто Парана Натам. Він думав, заберу Крішну, повернусь до Вріндавани. Цей екстаз завжди переповнював його серце. Пояснення. Завжди занурений в екстаз Шиматі Радарані, Ши Читані Магапрабу відчував таку саму розлуку з Крішною, яку відчувала Шиматі Радарані, коли Крішна покинув Вріндавану і вирушив до Матхури. Таке екстатичне почуття дуже допомагає розвинути любов до Бога в розлуці. Шича Тані Магапребу навчав усіх, що не варто надміру пориватись побачити Господа, натомість треба відчувати екстаз розлуки з ним. Насправді відчувати розлуку з Господом ліпше, ніж прагнути вічна віч побачити Його. Коли Гопі Вриндавини, жительки Гукули, зустрілися з Крішною на Корукшетри під час сонячного затемнення, вони хотіли забрати Крішну назад до Вріндавани. Цей самий екстаз відчував і Срій Кришна Чайтан Махапрабу, коли бачив Джаганату у храмі чи на колісниці Радхаятри. Гопі Вріндавани не подобалась розкіш двараки. Вони хотіли забрати Крішну до села, до Вріндавани, і насолоджуватися з ним у тамтешніх гаях. Це саме бажання сповнювало серце Шійчатані Магапрабу. І він в екстазі танцював перед колісницею на святі Радхаят, коли Господь Джаганат їхав до храму Гундіча. 57. Танцюючи в такому екстазі перед Господом Джаганатхою, Шійчатані Магапрабу повторював одного вірша: Майже ніхто не міг збагнути його суті. 58. Яко māra harā saiva hi varasta eva caitrakaṣa pas te chaṇ mīlita mālatī surabhaya praudha kadambānilā sācai vasmita tathā pitatra suratā vyāpāra līlā samai Хто вкрав моє серце за моєї юності, тепер знову мій повелитель. Ось ті самі місячні ночі поричайтра. З кадамбового лісу так само віє солодкий вітерець і так само чути пахощі квітів малоті. У наших близьких стосунках я та сама кохана, а проте тут серце моє не відчуває щастя. Я – Прагну повернутися туди, на берег Реви, під дерево Ветасі. Таке моє бажання. Цей вірш вміщено до паддяволі, 386, збірки віршів, що її уклав, шіла Рупа Гусамі. 59. Цей вірш стається описом палких почуттів між звичайними юнаком та дівчиною проте істинний, глибинний смисл цього вірша був відомий лише Сферупі Дамодарі. Одного року трапилось так, що на святі був присутній також Рупа Гусамі. Хоча смисл вірша був відомий лише Сферупі Дамодарі, Рупа Гусамі, почувши його від Шичатані Магапрабу, відразу ж склав іншого, що розкривав смисл первинного. Склавши цього вірша, Рупа Гусамі записав його на пальмовому листку і застромив між листя на стрісі своєї хижі сховавши записаного вірша на стрісі своєї хатини, Шіларупа Рупа Госамі пішов до моря омитись. Тим часом господь Чатані Магапрабу прийшов до нього побачитись. 63. Гаріда Стакур Арарупа Санатан Щоб нікого не турбувати, три великих особистості Гаріда Стакур, Шіла Госамі та Шіла Санадан Госамі не входили в храм Джаганати. Пояснення. У храмі Джаганати ще й досі ведеться не пускати всередину тих, хто не живе у строгій згоді з ведичним звичаєм, тобто не індуїст. Шіла Гаріда Стакур, Шіла Рупа Госамі та Шіла Санадан Госамі раніше мали тісні зв'язки з мусульманами. Гаріда Стакур народився в мусульманській родині, а Шіла Рупа Госамі та Шіла Санадан Госамі, пожертвувавши своїм становищем в суспільстві, обіймали посади міністрів у мусульманському уряді. Вони навіть змінили свої імена на Дабір Кас та Сакармалік. Тому вони, як вважали, були виключені з громади браманів. Отож, виявляючи смирення, вони не входили до храму Джаганатхи. хоча верховний богособа Джаганат у формі читання Магапрабу сам щодня приходив до них. Іноді членів Товариства Свідомості Кришни також не пускають у деякі індійські храми. Проте нам не треба журитись про це, якщо ми повторюємо Магамантру Гарі Кришну. Кришна сам спілкується з відданими, які повторюють Його святе ім'я, і тому не слід журитись про те, що не має змоги відвідати деякі храми. Господь Чатані Магапрабу не схвалював таких догматичних заборон. Він сам щодня відвідував тих, кого вважали негідними увійти до храму Джаганати. І це досить красномовне свідчення тому, що він таких заборон не схвалював. Проте, щоб марно нікого не хвилювати, ці великі особистості до храму Джаганатхи не входили. 64. читання Магапрабу щодня ходив подивитись на церемонію Упал Бога в храмі Джаганати. А після того, дорогою до своєї оселі, він заходив до цих трьох великих особистостей. Пояснення. Упала Бога – це певний вид підношення, який виконують якраз перед Гаруда Стамбою на кам'яній плиті. Цю плиту називають Упала. Всю їжу пропонують у храмовій кімнаті, якраз перед вівтарем Джаганати. Але цю богу офірують на кам'яній плиті, у всіх на очах, і тому це підношення називають упала бога. 65. Якщо хтось із цих трьох був відсутній, читання Махапрабу йшов до інших двох. Господь завжди дотримувався цього правила. Коли ще читання Махапрабу прийшов до оселі Шилерупу він випадково побачив на стрісі той пальмовий листок, і, взявши його, прочитав вірша Рупи Госамі. 67. Прочитавши вірша, й читання Магапрабу, поринув в екстаз. Поки він перебував у цьому стані, повернувся Шіла Рупа Госвамі і відразу ж впав на землю, наче палка. Пояснення. Слово «данда» означає палка або жердина. Палка чи жердина падає прямо і коли людина так само простирається в поклоні перед вищим, торкаючись землі вісьмома ангами, частинами тіла, це називають дандават. Іноді ми просто кажемо дандават, насправді не простираючись нецьма. У всякому разі дандават означає саме падати перед вищим, як палка. 68. Коли Рупа впав в долі, наче палка Шичетані Магапрабу, піднявся і ляснув його по плечі. Тоді взявши Рупа в обійми, Чатані Магапрабу заговорив до нього. 69. Моршлокер абіпрай на джане конджане. Мора манерка татуми джани лекемони. Смисл мого вірша не відомий нікому, сказав Чатані Магапрабу. Як тобі вдалося зрозуміти, що я мав на увазі. Сказавши це, господь Чатані Магапрабу дарував рупі Госамі всілякі благословення і, забравши вірша з собою, показав його згодом Саврупі Госвамі. 71. З великим подивом, показавши вірша Саврупі Дамодарі, читання Магабрабу запитав в нього, як це Рупі Госвамі вдалося зрозуміти прагнення його серця. Пояснення. Ми мали нагоду отримати таке саме благословення від Шіли Бактісіданте Сарасваті Госвамі, коли написали нарис, присвячений дню його народження. Цей нарис – так його порадував, що він кликав своїх довірених відданих і показував його їм. Як нам вдалося зрозуміти прагнення Шіли правопади? 72. Шіла Саруб Дамодар Госамі відповів Господові Чайтані Магапрабу. Якщо Рупа Госамі збагнув, що ти маєш на думці і чого ти бажаєш? Це означає, що він здобув особливе благословення твоєї Господньої милості. «Правокоге таре амі сантуштагоя алінгана койлу сарва санчарія». Господь сказав, «Я так був задоволений Рупою Госамі, що обійняв його і дарував йому всю силу, потрібну для проповіді вчення бакті. Я вважаю, що Шіла Рупа Госамі цілком достойний отримати знання про потаємні смаки відданого служіння. Я б хотів, щоб ти пояснив йому більше про провідане служіння». 75. Докладно ці всі події я опишу пізніше. Зараз я про це згадав лише побіжно. 76. Tataham saradha. Tadidamu bajosangama sukam. Tathapyan takelan Madura Muralipan chama ju she. «Мано ме калінді, полі навіпіна я спрігає Цей вірш промовляє Шиматі Радарані. «Люба, подружко, ось я зустріла на полі Курукшетри свого дуже давнього і дорогого друга Кришну. Я та сама Радарані, і тепер ми зійшлися разом. Це дуже радісно, однак я хотіла б опинитися під деревами лісу на березі Ямуни». Я прагну почути, як його солодка флейта розлунює п'ятою нотою у Вріндаванському лісі. Цей вірш також наведено в пад'яві 387 антології віршів, яку уклав Шиларупа Гусамі. 77. Зараз, відані, послухайте, будь ласка, коротке пояснення цього вірша. Так от думав господь Четані Магапрабу, коли побачив божество Джаганати. Осереддям його думок була ще матіра Дарані, що на полі Корукшетри зустріла Крішну. Хоч і зустрілася вона там з Крішною, вона все-таки думала про нього так. В її думках він був пронизаний спокоєм вріндавани, вдягнутий як пастушок. Але на Корукшетрі він був вдягнутий у царські шати – і його оточували слони, коні та юрми людей. Таке оточення не сприяло їхній зустрічі. Зустрівшись так із Кришною і думаючи про атмосферу Вріндавани, Радарані прагнула, щоб Кришна забрав її знову до Вріндавани і в тій омиротвореній атмосфері виконав її бажання. 81 «Агушчатинананабападаравіндамйогешварайрхрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр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 Ми прагнемо, щоб ці лотосові стопи проявились також і в наших серцях, хоча ми лише, звичайні жінки, занурені у хатні справи. Це вірш із Шимадбаговитом 10.82.48. 82. Гопі думали. «Любий Господи, якби твої лотосові стопи знову прийшли до нашої домівки у гріндавані, наші бажання були б виконані». Пояснення. В Аннобаші Шіла Бхакті Сіданта відзначає, початок цитати, «Гопі занурені в чисте служіння Господу, не маючи жодних мотивів. Їх не приваблює ні багатство Крішни, ні думка про те, що він богособа». Кінець цитати. Гопі природно відчували потяг любити Крішну, бо він був привабливий юнак з їхнього села Вріндавана. Вони були сільські дівчата і їх не дуже приваблювало поле Курукшетра, де Крішна був оточений слунами та кіньми і вдягнутий по-царськи. Насправді в такому оточенні Крішна їм був не дуже до вподоби. Крішну приваблювало до Гопі не багатство і не їхня врода, а їхнє чисте віддане служіння. Так само і Гопі. До Крішни приваблювались як до пастушка, а не як до вишуканого чепуруна. Господь Крішна – посідає незбагненну могутність. щоб збагнути його, великі йоги і святі облишають всі матеріальні заняття і медитують на нього. Ті, кого надто захоплюють матеріальні насолоди, нарощення матеріального багатства, підтримання сім'ї чи звільнення від пут матеріального світу, також віддаються під притулок верховного бога особи. Але така діяльність і такі мотиви невідомі гопі. Вони зовсім не мають виконувати таку гідну діяльність. Уже маючи трансцендентне знання, вони просто залучають свої очищені чуття до служіння Господу в далекому селі Вріндавані. Гопі не цікавлять сухі розумування, мистецтва, музика чи інші явища матеріального життя. Вони геть нічого не тямлять у матеріальній насолоді та зреченості. Їхнє єдине бажання полягає в тому, щоб Крішна повернувся і насолоджувався з ними духовними, трансцендентними іграми. Гопі хочуть, щоб Крішна просто жив у Вріндавані, де б вони могли слугувати йому для його втіх. В них немає навіть тіні думки про особисте чуттєве задоволення. 83. Багаватер шлока гударда вішада карія, рупа госай шлока, в одному вірші пояснив для розуміння широкого загалу таємний сенс цього вірша з Шимат Багаваттом. 84. Дня, кшоні, виласати врита, матори, матори, би, татрас маби, штатула посупи, бава, мугданта раби, Гопі вели далі. Любий Крішно, пахощі твоїх насичених чарівними смаками ігор – Розносяться всіма лісами славетної землі Вріндауна, оперізаної солодкою околицею Матхури. У сприятливому оточенні цієї прекрасної землі ти можеш насолоджуватись своїми іграми з флейтою, що танцює на твоїх хвостах, і в гурті нас, гопі, чиї серця завжди зачаровані несподіваними екстатичними почуттями». Це вірш із Лаліта Мадеви, 10.38, що їй написав Шіла Рупа Госамі. І 85. Ей, мата, мага, прабу, декі, субадра, загіта, декі, Отож, коли ще читання Магапрабу бачив Джаганату, він помічав, що Господь був разом із своєю сестрою Субадрою і в руці не мав флейти. Занурений в екстаз гопі, господь читання Махапрабу прагнув бачити Господа Джаганатху в його відначальному образі сина Нанде Магараджі Крішне, що стоїть у Вріндавані, вигнувши тіло в трьох місцях і сяє своєю вродою. Його бажання бачити цей образ дедалі зростало. 87. Радиканмадайче удаваршане удurна прадабатайче прабора тридине. Як ще матіра дарані, Незв'язно розмовляла з джмелем, коли побачила Удгаву. Так Шичатанні Магапрабу в екстазі вів незв'язні божевільні розмови в день і вночі. Пояснення. Ця унмада, нестяма, не є звичайне божевілля. Коли Шичатанні Магапрабу говорив незв'язно, майже як божевільний, він перебував у трансцендентному екстазі любові. На рівні найвищого трансцендентного екстазу Присутність завойовника серця викликає почуття зачарування. Коли завойовник серця і зачарована кохана розлучаються, виникає могана – замішання. В замішанні, яке викликала розлука, виникає заціпеніння і в тілі проявляються всі ознаки трансцендентного екстазу. Коли вони проявляються, особа здається охопленою шалом нестями. Це має назву трансцендентного божевілля. В такому стані особа починає розмовляти з уявним співрозмовником і відчуває емоції, схожі на емоції безумця. Удава так описував Крішні Божевілля Шіматі Радарані. Другий Кришно, нестерпно страждаючи від розлуки з тобою, Шіматі Радарані іноді стелить собі постіль у лісовому гаю, іноді картає синю хмару. А іноді блукає в темній гущавині хащ вона неначе стратилась розуму. 88. Останні 12 років свого життя шичата Магапрабу провів у такому трансцендентному божевіллі. Так він трьома способами проводив свої завершальні ігри ігри, які шичатання Магапрабу проводив 24 роки, прийнявши стан зреченості, безмежні і незглибимі. Хто може збагнути смисл цих ігор? Просто щоб дати уявлення про ці ігри, я наводжу у формі переказу загальний огляд головних ігор. Сутра Ганан. 91. сутра, ліла, Ось перший з коротких переказів ігор Господа. Прийнявши сан саняси, шитання Магапрабу вирушив до Вріндавана. Пояснення. Ці вірші, як зрозуміло з них самих, наводять достовірні відомості про те, як Читання Магапрабу прийняв зречений стан життя. Його прийняття зреченого стану не йде ні в яке порівняння з санясою, яку приймають Маєваді. Читання Магапрабу, прийнявши санясу, прагнув потрапити до Вріндавана. Він відрізнявся від санясі Маєваді, що Прагнуть злитися з буттям Абсолюту. Для Вайшнава прийняти санясу означає звільнитися від будь-якої матеріально орієнтованої діяльності і цілковито присвятити себе трансцендентному любовному служінню Господу. Це підтверджує Шиларупа Госамі, Бакіросамі та Синду 1-2-255. Для Вайшнава зректися світу означає цілковито залишити прив'язаність до матеріальних речей і зануритись у безперервне трансцендентне любовне служіння Господові. Санясі маєваді не знають, як можна все використовувати в служінні Господу. Не пройшовши підготовки у відданому служінні, вони вважають, що матеріальних об'єктів не слід навіть і торкатися. Брамасаттям Джаганмиття Маєваді вважають, що світ оманний. Але санясі вайшнави так не вважають. Вайшнави кажуть, чому цей світ має бути оманним. Це реальність, яка має служити Верховному Богові особі. Для санясі Вайшнава. Зректися світу означає нічого не використовувати для задоволення власних чуттів. Використовувати все для задоволення Верховного Бога особи – ось таке значення відданого служіння. 92. Йдучи до Вріндавана, Шича Таня Магапрабу поринув у екстатичну любов до Крішни і повністю забув про навколишній світ. Так він три дні мандрував Радга Дешаю, краєм, де не тече Ганга. Спочатку господня Тянанда, вівши читання Магапрабу в Уману, привівши його на берег Ганги і сказавши, що це Ямуна. 94. Через три дні господь читання Магапрабу прийшов до дому Адвайта Ачарі в Шантіпурі і прийняв там милостиню. То була перша милостиня в його житті саньясі. Увечері він проводив там спільне оспівування святих імен. Пояснення. Можна зрозуміти, що в трансцендентному екстазі Шичатані Магапрабу на цілих три дні забув про їжу. Тоді Нітянанда Прабу увів його в оману, назвавши Гангу Ямуною. Господь був занурений в екстаз подорожі до Вріндавана. І тому був радий бачити Ямуну, хоча насправді це була Ганга. Так через три дні Нітянанда Прабу привів Господа до дому Адвайте Прабу у Шантіпурі. І Господь там поїв. Поки Господь залишався у Адвайте Ачарі, він щодня бачився з матір'ю Шачідеві і щовечора разом зі всіма відданими влаштовував спільне оспівування святих імен. 95. У домі Адвайте Прабу він зустрівся з матір'ю, а також з усіма майяпурськими відданими. Він усе погодив з ними, а тоді пішов до Джаганатапурі. Пояснення Шича Таня Магапрабу добре розумів, що його прийняття сан'яси було для його матері немов удар грому. Тому він покликав свою матір і відданих з Магапура, і за допомогою Адвайта Ачарі побачився з ними востаннє після прийняття сан'яси. Коли мати господа Чайтані побачила його начисто оголеним, вона була вбита горем. На голові читані Магапрабу більше не було прекрасного волосся. Всі віддані заспокоювали матір Шачі, а Господь читання Магапрабу попрохав її приготувати обід для нього, тому що він дуже зголоднів три дні, нічого не мавши в роті. Мати відразу погодилась і, забувши про все на світі, готувала для Ші Четані Магапрабу весь час, поки він жив у домі Шіадвайте Прабу. Нарешті, через кілька днів, Ши Чатанні Магапрабу попрохав у матері дозволу піти до Джаганатпурі. На прохання матері після прийняття саняси він оселився в Джаганатапурі. Так, усе залагодивши і отримавши дозвіл матері, Ши Чатанні Магапрабу вирушив до Джаганатпурі. 96. Дорогою до Джаганатапурі Чатанні Магапрабу проявив багато інших розваг. Він відвідав різні храми, і вислухав історію про Мадавендру Пурі і про встановлення Гопали. Пояснення. Згаданий тут Мадавапурі це Мадавендра Пурі. Ще один Мадавапурі це Мадавачар'я, що був духовний вчитель в лінії Гададар Пандіти і що написав книжку Ші Мангала Баш'я. Однак Мадавачар'я – це не той Мадавендра Пурі, за якого згадано в цьому вірші. 97 від Нітянанди Прабу господ читання Магапрабу почув історію про Кшіра Чурі Гопінату і про світка Гопалу. Тоді ж Нітянанди Прабу зламав посох Саняса, який належав господу Четані Магапрабу. Пояснення. Цей Кшіра Чурі Гопінат стоїть у Ремуні, десь за 6,5 кілометрів від станції Балешвар, Баласор, на північно-східній залізниці, що раніше звалась бенгальська Маяпульська залізниця. Станція Балешвар лежить за кілька кілометрів від відомої вузлової станції Каргапур. Не так давно відповідати за храм було доручено Шемасундарі Адикарі з Гопівалапури, що лежить на межі області Медініпур. Шемасундар Адікарі – нащадок Расікананда Мурарі, головного учня Шемананди Госвамі. За кілька кілометрів від станції Джаганатпурі є маленька станція Сакші Гопал. Поблизу цієї станції лежить село Саттевади і в ньому розміщений храм Сакші Гопала. 98. Круда Декіте Буміте. Після того, як Дєтінанда пробу зламав палицю санняси читання Магапрабу, Господь. Зовні дуже розгнівався і залишив товариство господа Тінанди, пішовши до храму Джаганати один. Коли ще Чатані Магапрабу увійшов до храму Джаганати і побачив господа Джаганату, він ту ж мить знепритомнів і впав на землю. По тому, як господь читання Магапрабу зумлів, побачивши господа Джаганату, його забрав до себе додому в Сарабома батачаря. Господь довго лишався непритомний і тільки після полудня прийшов до пам'яті. Господь, залишивши товариство Нітянанди, пішов до храму джаганат Один, але згодом, шукаючи його, надійшли Нітянанда, Джагадананда, Дамодара та Мукунда. І побачивши його, дуже зраділи. Після цього випадку Господь Чатаням Махапрабу дарував Сарабомі Батачарі свою милість, показавши йому свою первинну форму Бога. Дарувавши милість Сарабомі Батачарі, Господь вирушив до Південної Індії. Коли він прийшов до Курмакшетри, він звільнив чоловіка на ім'я Васудева. Відвідавши Курмакшетру, Господь побував у південно-індійському храмі Джияда Нрісімхи і підніс там молитви до Господа Нрісімхи. Дорогою він в кожному селі запроваджував спів Магамантри Гари Кришна. Якось в лісі на березі річки Годаварі Господь помилково подумав, що опинився у Вріндавані. Там він зустрівся з Раманандою Раєю. 105. Він відвідав місця, які звуться Тірумала і Тірупаті. І там широко проповідував спів святого імені Господа. Пояснення. Це святе місце лежить в області Танджор, чи Тур, у південній Індії. Храм Тірупаті стоїть в долині В'янкатачала і в ньому стоїть божество Господа Рамачандри. На вершині вінкатачили розташований славетний храм Баладжі. 106. Лодолан, Відвідавши храми Тірумали і Тірупаті, Шичатаням Махапрабу, був змушений приборкати гурт безбожників. Після того він відвідав храм Аговала Нрісімхи. Пояснення. Храм Аговала розміщений у Дакшинаті, в районі Карнул області Сарбела. По всій околиці люди дуже шанують цей славетний храм. Там є ще вісім храмів, і всі разом їх називають храмами Наванрісімха. Ці храми відзначає прекрасна архітектура і високомистецькі різьблення. Однак, згідно з місцевою газетою Карнул Меніол, не всі різблення дійшли до нашого часу. 107. Коли Шичатані Магапрабу дійшов до землі Шрі Ранґа Кшетри. Він відвідав там храм Шрі Ранґанадхи, що на березі Кавері, і в ньому впав в екстаз любові до Верховного Бога. 108. Тримала горе Койла Прабу Вас, Прабу Варша Протягом чотирьох місяців дощового сезону Шичатані Магапрабу жив у домі тримали Батти. Шрі Трі належав до громади Шрі Вайшнавів, а також був високоосвічений вчений. Тому побачити читання Магапрабу, великого вченого і великого відданого Господа водночас, було для нього велике чудо. Господь Шрі читання Магапрабу провів місяці Чатурмасів в товаристві Шрі Вайшнавів, танцюючи, співаючи і повторюючи святе ім'я. Як кінчилась чатурмася, господь читання Магапрабу далі став мандрувати Південною Індією. В той час він зустрів парамананду пурі 112. По тому господь читання Магапрабу врятував Кришнадасу, свого слугу, із Лабет Баттатхарі. Тоді ж читання Магапрабу проповідував браманам, які традиційно повторювали ім'я Господарами, що вони повинні повторювати також ім'я Господа Крішне. Пояснення. В області Малабар живе громада браманів, яких називають намбударі браманами, і за жерців їм служать Бататхарі. Бататхарі знають багато магічних методів чорної тантри, за допомогою яких вони можуть, наприклад, вбити людину, підкорити її собі чи розорити. Вони добре володіють цією чорною магією, і один такий Бататхарі облестив слугу Шичатані Магапрабу, що супроводжував Господа у його подорожі Південною Індією. Так чи інакше, Шичатані Магапрабу врятував цього Кришнадаса з рук Бататхарі. Шичатані Магапрабу має славу як Патіта Павана, рятівник всіх пропащих душ, і він довів правдивість цього імені в стосунках зі своїм слугою Кришнадасом, врятувавши його». В Бенгалії слово Бататхарі іноді помилково вимовляють як «баттамарі». 113. Після того ще читання Магапрабу зустрів Шрі Рангапурі і розвіяв смуток брамани на ім'я Рамадас. Також читання Магапрабу мав бесіду з громадою Таттваваді, і вони визнали себе вайшнавами нижчого рівня. Пояснення. Таттваваді належать до вайшнавської громади, засновником котрої є Мадвачар'я – але засади їхнього життя різняться від чистих вайшнавських засад Мадвачарі. Татваваді належить монастир Уттарараді, одного з настоятелів, якого звали Раггувар'я Тірта Мадвачар'я. 115. Даліші читання Четаня Магапрабу відвідав присвячені Господу Вішну храми Ананта Деви, Порушоттами, Ший Падманабе і Васу Пояснення. Храм Ананти-Падманабе-Вішну стоїть в області Тривандрум, Тірованан Тапурам. Це дуже знаменитий в тих краях храм. Ще один храм Вішну, храм Ші-Джанардани, стоїть за 42 кілометри на північ від області Тривандрум біля залізничної станції Варкала. 116. Потом господчатанні Магапрабу звільнив славетні дерева Саптатала, омився у Сетубанда Рамешварі та відвідав храм Господа Шіви, відомий як храм Рамешвари. Пояснення. Відомо, що дерева Саптатала були дуже старі масивні пальми. Колись відбулась битва між Балі та його братом Сугрівою, і господь Рамачандра став на бік Сугріви. Сховавшись за одним із цих славетних дерев, господь Рамачандра убив Балі. Під час подорожі Південною Індією господь Четані Магапрабу обійняв ці дерева, і від того вони отримали звільнення і відразу ж потрапили на Вайкунту. 117. Якось у Рамешварі Ши Четані Магапрабу випало почитати Курмапурану, звідки стало відомо, що форма сіти, яку викрав Равана, була не справжня сіта, а лише її відображення. Пояснення. Кормопорани повідомляє, що у вогонь, яким випробовували цнотливість сіти, увійшла ця сіта-відображення. У вогонь увійшла мая сіта, а вийшла з вогню справжня сіта. 118. Прочитавши про оманну сіту, Шичатан Ямагапрабу дуже зрадів і згадав зустріч із Рамадасою Віпрою, якого дуже засмучувало те, що Равані вдалося викрасти матір сіту. У захваті господь Читані Магапрабу навіть вирвав цю сторінку з Курмапурани, дарма, що книжка була дуже древня. Згодом він показав цю сторінку Рамадасі Віпрі і так розвіяв його смуток. 120. Швид Читані Магапрабу знайшов також дві інші книжки – Брахма Самхіту і Кришна Карнамріту. Знаючи, що це надзвичайні книжки, він узяв їх з собою для своїх відданих. Пояснення. За старих часів друкарень не було, і всі важливі писання були писані від руки і зберігались у великих храмах. Читання Магапрабу знайшов рукописні тексти Брама Самхіта і Кришна Каранамрити і, знаючи їхню високу достовірність, узяв їх з собою для своїх відданих. Певно, що він отримав на це дозвіл керівництва храму. Нині і Брама Самхіта, і Кришна Каранамрита доступні в друкованій формі з коментарями шіли Бхактісіданти Сарасаті Такура. 121. Здобувши ці книжки, ще читання Магапрабу, повернувся до Джаганатпурі саме вчасно, щоб побачити там церемонію омовіння Джаганати. Коли Джаганати не було в храмі, читання Магапрабу, не маючи змоги його бачити і відчувати розлуку з ним, пішов з Джаганатпурі до Алаланати. Пояснення. Алаланату називають також Брамагірі. Це місто, як і Джаганатпурі, лежить на березі океану десь за 23 кілометри від Джаганадпурі. Там є храм Джаганадхи. Нині в тому місці відкрито ще поліцейські та поштові відділки, тому що відвідати цей храм приходить дуже багато людей. А навасара – це назва періоду, коли Ші Джаганатуджі не можна бачити у храмі. Після церемонії омовіння сна ятри, господь Джаганата нібито застуджується. Тому його переселяють до приватних покоїв, де його ніхто не може бачити. Насправді в цей час тіло божества Джаганати відновлюють. Це називають навайована. Під час церемонії Радхаятри господь Джаганатха знову являє себе очам людей. Отже, протягом 15 днів після церемонії умовіння господа Джаганатху не може побачити жоден відвідувач. 123. Кілька днів Ший Чайтан Нямагапрабу жив у Алаланатці. Тим часом йому повідомили, що до Джаганатпурі збираються прийти всі віддані з Бенгалії. Коли віддані з Бенгалії прийшли до Джаганатпурі, Нітянанда Прабу і Сараобома Батачаря доклали всіх зусиль, щоб привести Ші Чайтанню Магапрабу назад до Джаганатпурі. Коли господь Чайтанні Магапрабу нарешті повернувся з Алаланатхи до Джаганатпурі, його вдень і вночі переповнювали почуття розлуки з Джаганатхою. Його горю не було меж. На той час до Джаганатпурі прийшли всі віддані з різних частин Бенгалії, насамперед із Навадвіпи. Обміркувавши ситуацію, всі віддані почали гуртом співати святе ім'я. Екстаз цього співу заспокоїв розум Господа Чайтанії. Пояснення. Особа, образ, зображення і кіртан Господа Джаганадхи за всіх обставин абсолютні. І тому невідмінні одне від одного. Тож, коли Чайтанія Магаправу почув спів святого імені Господа, він заспокоївся. До того... Він був дуже пригнічений розлукою з Джаганатхою. З цього випливає, що коли чисті віддані проводять кіртан, то в цьому кіртані відразу ж з'являється Господь. Повторюючи святі імена Господа, ми особисто спілкуємося із самим Господом. 127. Раніше, коли ще читання Магапрабу, мандрував Південною Індією. Він зустрів на березі Годаварі раманан тоді було вирішено, що Рай залишить свою посаду губернатора і повернеться до Джаганатпурі, щоб жити разом із Шичатанією Магапрабу. З наказу Шичатані Магапрабу Шрі Раманандарай взяв у царя відставку і повернувся до Джаганатапурі. Коли він прийшов, Шичатані Магапрабу був дуже радий, день і ніч, втішаючись із ним розмовами про Господа Крішну та його ігри. Невдовзі після приходу Рамананди Рая Шичатанням гапрабу дарував свою милість Каші мішрі і зустрівся з прадюмною мішою та іншими віданими. В той час до джаганатапурі прийшли побачити Господа чайтаню три особи параманандапурі, Говінда і Кашішвара. Нарешті Господь зустрівся зі Сварупою Дамодарою Гусами і відчув від цієї зустрічі велику втіху. Згодом він зустрівся з шікімахіті та Баванандою Раєм, батьком Рамананди Раєм. Поступово до Джаганатпурі почали приходити всі віддані Бенгалії. Того року побачити Шичатаню Магапрабу вперше прийшли також жителі Кулінаграми. Нарешті надійшли Нарагарі Дас та інші жителі Канди, а з ними і Шивананда Сен, і Шичатані Магапрабу зустрівся з ними. Після того, як Шичатані Магапрабу подивився церемонію омовіння господа Джаганатхи, за допомогою численних відданих він вимив і вичистив храм По тому Господь Чатані Магапрабу і всі віддані споглядали Радхаятру свято-колісниць. Чатані Магапрабу сам танцював перед колісницею, а після того увійшов у сад. У тому саду Господь Чатані Магапрабу дарував милість царю Пратапарудрі. Після того, коли бенгальські відані збирались повертатись додому, Господь дав особисті вказівки майже кожному з них. Шийчатання Магаправу хотів щороку бачитись з усіма бенгальськими відданими. Тому він наказав їм щороку приходити дивитись на свято колісниць. Шийчатання Магаправу на запрошення Сарабоми Батачар'ї обідав у того вдома. Коли Господь їв щедрий обід, зять Сарабоме Батачар'ї, чоловік його дочки Шатхі, став критикувати Господа. Через це мати Шатхі прокляла його, молячись про те, щоб Шатхі стала вдовою. Іншими словами, вона прокляла свого зятя на смерть. Наприкінці року всі віддані з Бенгалії на чолі з Адвайтою Ачарією знову прийшли побачитись із Господом. Справді віддані так і рвались до Джаганатапурі. Коли прийшли всі бенгальські віддані, Шича Тані Магапрабу їх розселив, а Шивананді Сені було доручено постачати їх всім потрібним. Дорогою до Шивананди Сени і відданих пристав пес – Цьому собаці так пощастило, що він, побачивши лотосові стопи господа Читані Магапрабу, отримав звільнення і повернувся додому до Верховного Бога. Всі побачилися з сарабомою Батачарією, що вирушав до Варанасі. У Джаганатапурі вайшнави зустрілись із Шичатані Магапрабу, а згодом Шичатані Магапрабу, взявши з собою їх усіх, влаштував розваги у воді. Спочатку господь дуже ретельно вимив храм Гундіча. Після того всі дивились на свято Ратаятри і на танець Господа перед колісницею. У саду при дорозі від храму Джаганати до Гундічі Господь читання Магапрабу провів різноманітні розваги. Браман на ім'я Кришнадас провів церемонію омивання Господа Ши Читані Магапрабу. Потанцювавши у храмі Гундіча, Господь разом зі своїми відданими влаштував розваги у воді, а на Герапанчамі всі спостерігали діяння богині щастя Лакшмідеві. На Джанмаштамі, день народження Господа Крішни, Шичатані Магапрабу убирався як пастушок. Він носив коромисло з глеками, йогурту і крутив довкола себе ціпком. Згодом Шичатані Магапрабу попрощався з усіма віданими Гоурадеші Бенгалії і далі співав святе ім'я у гурті своїх наближених віданих, що були біля нього завжди. Бажаючи піти до Вріндавана, Господь пішов до Голрадеші Бенгалії Дорогою цар Парудра робив всілякі послуги Господові для його задоволення. Коли господь йшов через Бенгалію до Вріндавана, одного разу він помінявся одягом з Пурі Госай. Ші Раманандарай супроводжував господа аж до міста Бхадрака. Коли шичатання Махапрабу, ідучи до Вріндавана, дійшов до віддянагари у Бенгалії, він зупинився у Віддя Вачаспаті, брата Сарабоми Батачарі. Коли господь читання Магапрабу несподівано з'явився в його домі, звідусіль почали збиратись величезні юрми людей. 151. П'ять днів поспіль люди юрмились, щоб побачити Господа, і все одно людський наплив не спадав. Стривожений натовпом, господь читання вночі перебрався до міста Кулія, нинішня Неодіпа. Пояснення. Якщо зіставити описи читання Багавати і пояснення Лоча Недаса Такура – Стає зрозуміло, що нинішня Навадвіпа раніше називалась Куліаграм. В Куліаграмі Шичатані Махапрабу дарував свою ласку Девананді Пандіту, а також звільнив гопалчапалу Чапалу та багатьох інших, що колись вчинили образи його лотосових стіп. В ті часи, щоб потрапити звід Янагари до Куліаграми, треба було перебратися через рукав Ганги. Всі ті старі місця збереглись до наших днів – Чіна Данга раніше була розміщена в куліаграмі, що нині має назву Колерганч. 152. Почувши, що Господь прийшов до куліаграми, зібралося багато сотень тисяч людей, що прагнули його побачити. Серед діянь, які явив тоді шичатання читання Магапрабу, був його вияв ласки до Девананди Пандіта і вибачення Брамана Гопал Чапали, що був образив лотосові стопи Шіваса Такура. Багато атеїстів та блюзнірів приходило і падало до лотосових стіп Господа, у відповідь на що Господь вибачав їм і давав їм любов до Крішни. Коли шрі Нрісімганан Брамачарі почув, що Господь Чатані Магапрабу піде до Вріндавана, він дуже зрадів і почав подумки прикрашати туди дорогу. Спочатку Нрісімганан Брамачарі уявив собі широку дорогу, що починається від кулії. Він прикрасив цю дорогу самоцвітами а тоді вистрелив килимом із самих квітів без стеблин. По думки, він прикрасив обидва узбіччя квітучими деревами бакула і через певні проміжки розташував у бабіч дороги трансцендентні озера. На цих озерах з самоцвітів були збудовані місця для умовіння і їхнє плесо вкривали розквітлі лотоси. Довкола них щебетало різноманітне птаство, а вода озер була наче нектар. 159. Всю дорогу обвівав прохолодний вітерець, несучи пахощі різноманітних квітів. Нрісімгананда Брамачарі збудував цю дорогу аж до Канаї Наташалі. Пояснення. Канайна Наташала лежить більш як за 300 км від Калькути по лінії, яку називають петлею Східної залізниці. Залізнична станція називається Талджаді. І, зійшовши на цій станції, до Канайна-Ташали треба йти ще близько трьох кілометрів. 160. Далі за Канайна-Ташалу будувати подумки дорогу Нрісімгананда Брамачарі не зміг. Він не міг збагнути, чому він не спроможний завершити будівництво цієї дороги. І це його дуже здивувало. Тоді дуже впевнено він сказав віденим, що господче Таня цього разу не піде до Вріндавани. Поясненням. Сіла Нрисімгананда Брамачарі був великий відданий Господа читані Магапрабу. Тому, почувши, що з кулії всі читані Магапрабу збирався йти до Вріндавини, він, не маючи матеріальних статків, почав подумки будувати для читані Магапрабу дуже гарну дорогу. В попередніх віршах дещо розказано, що це була за дорога. Але навіть подумки він не міг провести дорогу далі за Канай на ташалу. Тому він і вирішив, що цього разу читання Магапрабу до Вріндавани не піде. У випадку чистого відданого немає різниці, чи він прокладає дорогу явним матеріальним чином, чи в своєму розумі. Це одне й те саме, бо Верховний Богособа Джанардана Бхава Він цінує почуття. Для нього немає різниці між справжньою дорогою із самоцвітів – і дорогою із самоцвітів у розумі. Розум також матерія, хоча й тонка. Тому Верховний Богособа однаково приймає і ту, і ту дороги, як і будь-що інше, зроблене задля служіння Господові, хоч у грубій матерії, хоч у тонкій. Господь приймає почуття відданого і звертає увагу на міру, до якої відданий готовий присвятити себе служінню йому. «Відданому вільно служити Господеві і в грубій матерії, і в тонкій». Важливо тільки те, що служіння повинно бути присвячене Верховному Боговій особі. Це підтверджено в Багавадгіті 9.26. Якщо мені з любов'ю та відданістю запропонують листок, квітку, плід або воду, я прийму це підношення. Насправді підношення складається з бакті – відданості. Чиста відданість вільна від скверних гун матеріальної природи. Гайту кепрати гата. Незумовлене віддане служіння не можуть зупинити ніякі матеріальні перешкоди. Це означає, що для того, щоб служити верховному Богові особі, немає потреби бути дуже багатим. Навіть найбідніша людина може служити верховному богові особі на рівні з усіма, якщо вона має чисту відданість. Якщо відданий не має прихованих мотивів, його відданому служінню не можуть перешкодити ніякі матеріальні обставини. 162. Нарісімганан Брамачарій сказав, «Господь дійде до Канайна Шали, а тоді повернеться». Згодом ви всі побачите, що так буде, але я з великою певністю проголошую це зараз. 163. Коли Господь читання Магапробу вирушив з кулії до Вріндавана, його супроводжували тисячі людей, що всі були віддані Господа. Хоч куди приходив Господь, побачити його збирались незліченні юрми людей. Коли вони його бачили, всі їхні смутки і біди зникали». Де Господь торкався землі своїми лотосовими стопами, люди туди негайно кидались і збирали цю землю. Вони набирали її стільки, що на дорозі поробилось багато ям. 166. Нарешті Господь дійшов до селища Рамакелі. Це селище лежить на кордоні Бенгалії і відзначається великою малювничістю. Пояснення. Рамакелі Грам лежить на березі Ганги на кордоні Бенгалії. В цьому селищі жили у своїх маєтках Шиларупа-Госамі і Сонат госамі 167. У Рамакелі-Грамі Господь танцював, виконуючи санкіртону, і від любові до Бога іноді непритомнів. До Рамакелі-Грами побачити його лотосові стопи приходило безліч людей. 168. Цар-мусульманин, який правив Бенгалією, почувши про вплив читання Магапрабу, що притягав до себе безліч людей, дуже здивувався і сказав пояснення, тоді мусульманським царем Бенгалії був Наваб Хусейн Шах Бадасах. Якщо особа, не роздаючи ніяких дарів, приваблює так багато людей, то це не інакше, як якийсь пророк. Це я можу визначити напевно. Цар-мусульманин наказав старості. Не заважай і заздрості цьому індуському пророкові, нехай іде собі, де хоче. Пояснення. Навіть цар мусульманин міг зрозуміти трансцендентне становище ший читання Магапрабу, побачивши в ньому пророка. Отож цар наказав місцевому старості не заважати Господові і дати йому змогу робити все, що він захоче. 171. Коли цар мусульманин попрохав свого помічника Кешаву Чатрі. Розповісти йому про те, який вплив на людей зараз має Чатанні Магапрабу. Кешава Чатрі, хоча досконало знав, хто такий читання Магапрабу, постарався ухилитись від розмови, не надаючи діяльності читання Магапрабу ніякого значення. Пояснення. Коли Кешаву Чатрі запитали про Срі Чатанні Магапрабу, він вдався до дипломатії. Хоча він достеменно знав, хто такий читання Магапрабу. Він побоювався, що цар Мусульманин може стати Господу ворогом. Він не надав діяльності Господа ніякої ваги, щоб цар Мусульманин вважав Господа за звичайну людину і не турбував його. 172. Кешавачатрі повідомив царю-мусульманину, що читання Магапрабу – це мандрівний монах, що подорожує місцями проще, і через те якихось декілька людей приходить подивитись на нього. Кешавачатрі сказав, «Твій слуга-мусульманин і заздрішив замишляє проти нього підступ. Я гадаю тобі, не варто виявляти до нього надмірної цікавості, бо жодної користі з того не буде самій тобі збитки. Кешо падхайя, чолі Заспокоївши царя, цими словами Кешава Чатрі послав до Господа Чайтанні Магапрабу Брамана, через нього попрохавши, щоб Господь, не зволікаючи, з того місця геть. У приватній розмові цар запитав про це Дабір Каса, Сріл Гусамі, і той почав прославляти Господа. «Дже Томаре Раджаділа, Дже Томара Госая, Томар Десе, Томар Багі, Джан Міла Асія». Шеларопа сказав, «Тобі дуже щастить, і тому у твоїй державі народився Верховний Бог Особа, що дав тобі твоє царство, і що його ти визнаєш за пророка. Цей пророк завжди бажає тобі щастя». З його милості все гаразд у твоїх справах. З його благословень ти всюди будеш перемагати. Морекено пуччо томі пуччо туміна ту радифао вішном сам. Чому ти запитуєш мене? Ти ліпше запитай свій розум. Ти цар людей і тому ти представник Верховного Бога особи. Отож ти можеш збагнути це швидше за мене. Так шила Рупа Косамі дав зрозуміти цареві, що збагнути, хто такий Ший Чатан Нямагапрабу, він зможе, застосувавши розум. Рупа запевнив, що результат царевих роздумів можна вважати за достовірне свідчення. Цар відповів, «Я думаю, цей Ший Чатан Нямагапрабу – верховний богособа. Сумніву немає». 181 Після цієї розмови з групою Госамі цар пішов до своїх покоїв. Група Госамі, що тоді звався Набір також пішов до себе. Пояснення. Монарх – це, безперечно, представник верховного богоособи. Як сказано в Багавадгіті, Сарва Лока Магешварам – верховний богоособа є володар всіх планетних систем. На кожній планеті мусить бути якийсь цар, голова уряду чи керівник. Цю особу вважають за представника Господа Вішну. Вона повинна діяти від імені Верховного Богоособи і дбати про інтереси всіх людей. Тому Господь Вішну, як параматма, дає досить розуму, аби той вів державні справи. Тому Шіла Рупого Госамі запитав царя, яка в нього думка щодо читання Магапребу, і запевнив, що цареві висновки про особу Господа були правильними. 182. Горе, асідуй бай корія прамуде кебаре чале бе Коли Дебіркас повернувся до себе, він довго радився з братом, і врешті-решт вони вирішили інкогніто зустрітися з Господом. Отож, пізно вночі двоє братів Дебіркас і Сакармалік пішли потай побачитися із Шичатаннією Махапрабу. Спочатку вони зустрілися з Нітянандою Прабу і Гарідасою Такуром. 184 Шинітянамдаправу і Стакур повідомили господа Читаню Магамбраву, що побачити його прийшли дві особи Шірупа і Санатана. Пояснення. Сакар Малік було ім'я Санатани Госамі, а Дабір Кас було ім'я Рупи Госамі. Ці імена їм дано на службі в мусульманського царя, тобто це мусульманські імена. Як державні службовці брати перейняли всілякі мусульманські звичаї. 185 на знак Великого смирення, брати затисли в зубах пучечки соломи і, обмотавши навколо шиї верхнє вбрання, впали, наче палки перед Господом. Побачивши Господа читані умага брати потонули в почуттях радості, і від смирення заплакали. Господь Чатані Магабрабу попрохав їх підвестись і запевнив, що дає їм всі благословення. Брати підвелись і, знову затиснувши в зубах по соломені, зі складеними руками почали смиренно підносити молитви. «Джая, Срі Кришна, Чайтанне Дуямой, Патіта Павана Джая, Джая Хвала, хвала, Шри Кришні Чатані Магабрабу, наймилостивішому спасителю пропащих душ». Хвала, хвала верховній особі. Ніча джати, каджа, томара те Володарю, ми належимо до найнижчого розряду людей. І коло нашого спілкування і діло, з якого ми живемо, теж найнижчого гатунку. Тому ми не можемо представитись тобі. Стоячи перед тобою, ми потерпаємо від сорому. Пояснення. Хоча два брати Рупа і Санатана, на той час Даберкас і Сокар Малік, представили себе вихідцями з низької сім'ї, вони належали насправді до найшанованішого браманського роду, корені якого були в карнаті. Отож, насправді, вони належали до браманської касти, на лихо вони служили в мусульманському уряді і через тісне спілкування з мусульманами мали звичаї і поведінку схожі на їхній. Через те вони представили себе як ніча-джаті. Згідно з шастрами, існує три типи народження. Перше народження – це народження з черева матері. Друге народження – це виконання очисних обрядів. А третє народження – це посвята, під час якої людину приймає духовний вчитель. Вдавшись до ганебної професії чи спілкуючись із бридкими особами, людина сама стає бридкою. Рупа і Санатана, діставши імена Дабркас і Сакар Малік, жили серед мусульман, а мусульмани – відомі противники браманічної культури і корів. У Шимадбагватам в сьомій пісні вказано, що кожен належить до якогось певного розряду людей. Належність особи до того чи іншого розряду визначають за певними ознаками, згаданими в шастрах. Якості людини вказують, до якої вона належить касти. І Дабіркас, і Сакармалік належали до браманської касти. Але після того, як вони пішли на службу до мусульманського уряду, їхні первісні звички переродились на звички мусульманської громади. А що в них майже не лишалось ознак браманічної культури, вони відносили себе до найнижчої касти. Бахті Раднакара виразно каже, що Сакармалік і Дабаркас через своє спілкування з людьми низького класу, також і себе мали за вихідців з нижчих класів. Однак насправді вони народились у шановній браманській родині. 190. Дорогі господи, дозволь сказати тобі, що... Немає грішника більшого, ніж ми, і немає блюзніра, подібного нам. Сором навіть і згадати наші гріхи. Що вже нам казати про звільнення від них? Цього вірша взято з Бакті Расамрита Сінду 1.2.154, яку вклав Шиларупа Гусамі. 191 Патита Павана Гейту Томар Аммабай Джагати Патитанагіар. Обидва брати звернулись до Господа. Дорогі Господи, ти втілився для того, щоб звільнити пропащі душі. Будь ласка, візьми до уваги, що в цьому світі немає більше таких пропащих, як оце ми. Джагаїмадай дуї корелеудар, тамударі тесрама Ти звільнив двох братів Джагая і Мадгая, і для того тобі навіть не треба було напружувати свою силу. Брати Джага і Мадгай належали до Браминської касти, і їхня оселя стояла у святому місті на Вадвіпі. Вони ніколи не служили людям низького класу і ніколи не були знаряддям вирішення ганебних справ. 194. Джага і Мадай мали тільки одну ваду – їх надтовабив гріх. Однак гори гріхів можна спалити на попіл просто блідою тінню повторення твого святого імені. «Папарасі, доги, намаваса і томар». Пояснення. Шіла Рупа Госамі і Санатана Госамі представили себе нижчими за двох братів Джагая та Мадгая, що їх врятував Ші Махапрабу. Порівнявши себе з Джагаєм та Мадгаєм, Рупа і Санатана вирішили, що нижчі навіть за них, бо звільнити двох братів паяків Господу було неважко. Це було неважко, бо якщо не брати до уваги їхньої сильної схильності до гріховної діяльності, в усьому іншому їхнє життя було чудове. Вони належали до навадвіпської касти браманів що від природи побожні. Хоча Джагай-Мадгай через погане спілкування прив'язались до певної гріховної діяльності, їхні шкідливі звички могло безслідно усунути повторення святого імені Господа. Ще одна Перевага Джагая і Мадгая полягала в тому, що як члени браманічного роду вони ніколи ні до кого не йшли служити шастри суворо забороняють браману йти до когось на службу. Причина цієї заборони в тому, що прийняти господаря означає прийняти спосіб життя собаки. Сказати інакше, без господаря собака не може жити безтурботно і тому для вдоволення господаря собаки ображають багато людей. Вони гавкують на невинних людей просто для того, щоб задовольнити господаря. Так само той, хто став слугою за наказом господаря, змушений виконувати відразливу роботу. Тому, коли Дабіркас і Сакар Малік порівнювали своє становище і становище Джагая і Мадгая, вони вважали становище Джагая і Мадгая набагато ліпшим. Джагай Мадгай ніколи не опускались до служіння людині низького класу і ніколи не були змушені з наказу ницього господаря робити відразливі дії. Лаючи читання Магапрабу, Джагай і Мадгай повторювали його ім'я. Але завдяки тому, що вони просто повторювали його ім'я, вони відразу звільнились від наслідків своїх гріхів. Тому згодом вони спаслись. 195. ТОМАР НАМАЛОЯ, ТОМАР КОРИ ЛУНИМДАН, ЦЕІНАМА ГОЙЛОТАРА, МУКТІРА КАРАН. Джагай лаючи тебе, повторювали твоє святе ім'я. На щастя, це святе ім'я стало причиною їхнього порятунку. Джагай Мадгай ГОЙТЕ, КОРИ КОРИ АДАМА ПАПІ, АМІДУЇДЖАНА. Ми в мільйони і мільйони разів нижчі за Джагая і Мадгая. Ми Деградовані, пропащі і грішні більше за них. 197. Млечча джати, млечча сейві, коремлеча карма, гобрама на другі санги, амара сангама. Насправді ми належимо до касти м'ясоїдів, бо ми слуги м'ясоїдів. Вистину те, що ми робимо, нічим не відрізняється від діяльності м'ясоїдів. Ми спілкуємось із такими людьми, отож ми стали ворогами корів та браманів. Пояснення. Є два різновиди м'ясоїдів. Той, хто народився в родині м'ясоїдів і той, хто звик спілкуватися з м'ясоїдами. Зі слів Шіли Рупи і Санатани Госвамі, що раніше були Дабір Кас і Сакармалік, ми дізнаємося, що людина переймається настроями м'ясоїда просто від спілкування з м'ясоїдом. В даний час – Урядові посади в Індії обіймає багато так званих браманів, однак держава утримує бойні для вбивства курів і поширює пропаганду, скеровану проти ведичної культури. Найперша засада ведичної культури – це утримання від м'яса і дурманних речовин. В нинішній Індії вживання дурманних речовин і м'яса заохочують. Згідно з критерієм, який наводять тут Шілорупа-Госамі і Санатана-Госамі, так звані вчені-брамани, що нині керують державними справами, безсумнівно деградували. Ці так звані брамани задля того гаманця дають дозвіл відкривати бойні і ніяк не заперечують проти такої відразливої діяльності. Засуджуючи засади ведичної культури і підтримуючи вбивство корів вони відразу ж опускають себе до рівня млеч та яванів. Млеча – це м'ясоїд, а явана – це людина, що відійшла від засад ведичної культури. На жаль, виконавча влада перебуває в руках таких млеч та яванів. Тому як у такій державі можуть панувати мир і щастя? Цар чи президент повинен бути представником верховного бога особи коли Магарадж Юдиштір приймав владу над Багаратоваршою, що раніше простягалась по всій планеті з усіма її землями та морями. Він звернувся за дозволом до таких авторитетів, як Бішмадев і Господь Кришна. І всім світом він правив згідно з релігійними засадами. Однак у даний час державним керівникам до релігійних засад байдуже. Досить нечистивим людям проголосувати за якийсь закон і його приймають, хай навіть він і суперечить засадам шастр. Потураючи такій відразливій діяльності, президент і державні керівники переходять до розряду грішників. Санатна і Рупа Госамі визнали себе винними в такій діяльності. І тому дарма, що народились у браминській родині, зарахували себе до розряду млеч. 198. Мора Карма мора гати, голая бандія, кубішая виштагара те дієчепелаїя. Братиса Кармалік і Набіркас дуже смиренно сказали, що через свою огидну діяльність вони зв'язані за шию і за руки і вкинуті у канаву, заповнену відразливими подібними до випорожнень об'єктами матеріальної чуттєвої насолоди. Пояснення. Бхактисіданта Сарас Адітакур так пояснив, що означає Ку-Вішая-Гарта. Початок цитати. Ідучи на поводі чуттів, ми заплутались у спробах всіляко їх задовольнити і стали рабами законів матеріальної природи. Це рабство називається Вішая. Коли людина намагається задовольнити чуття за допомогою праведної діяльності, така діяльність називається Вішая. Су Слово «су» означає «добрі», а вишає – «об'єкти чуттів». Коли людина намагається задовольнити чуття у гріховний спосіб, така діяльність називається «кувішая» – «погана чуттєва насолода. У будь-якому разі і «кувішая», і «сувішая» належать до категорії матеріальної діяльності. Тому і ту, і ту форму діяльності порівнюють до випорожнень. Іншими словами – це речі яких слід уникати. Щоб звільнитися від Сувішаї та Кувішаї, треба зануритись у трансцендентне любовне служіння Кришні, Верховному Богові особі. Діяльність у відданому служінні вільна від скверних матеріальних якостей. Отже, щоб звільнитися від наслідків Сувішаї і Кувішаї, треба прийняти свідомість Крішни. Так, Людина врятується від скверни. Кінець цитати. Шіла народтам Дастакур співає про це -джей кари, І сувішая і кувішая. Належать до категорії Кармаканда. Існує також інша канда рівень діяльності за назвою Гьянаканда. Це філософські роздуми про наслідки кувішая і сувішая з наміром знайти засіб звільнитися з матеріального рабства. На рівні Гьянаканди людина здатна відмовитись від об'єктів кувішая і сувішая. Але це ще не найвища досконалість життя. Справжня досконалість трансцендентна і до Гіанаканди, і до Кармаканди. Рівень справжньої досконалості це віддане служіння. Якщо ми не візьмемось до відданого служіння у свідомості Кришне, нам доведеться залишатись у матеріальному світі і знову і знову народжуватись та помирати, пожинаючи плоди Гіанаканди і Кармаканди. Тому наротамда Стакур каже. Істота мандрує різними видами життя і їсть всіляку нечисть, так вона марнує своє існування. Людина, яка існує на матеріальному рівні і прив'язана до кувішаї та сувішаї, перебуває в становищі хробака в гною, чи гній сухий, чи вологий – це все одно гній. Так само матеріальна діяльність – чи вона доброчесна, чи недоброчесна, все одно матеріальна. І тому її порівнюють до гною. Хробак нездатний вибратись із гною самотужки. Так само і надто прив'язані до матеріального існування люди нездатні позбутись матеріалізму і одразу набути свідомість Крішне. Прив'язаність є прив'язаність. Як пояснює Праглад Магарадж Ушимад Багватам, 7.5.30, гріха ті хто постановив собі залишатись у матеріальному світі і втішати чуття нездатні набути свідомості кришне через свою прив'язаність до матеріальної діяльності вони не можуть досягнути звільнення ані за допомогою на станов старших ані власними зусиллями, ані влаштовуючи великі збори і приймаючи рішення. Їхні чуття не приборкані, і тому вони поступово опускаються до найтемніших місцин матеріального світу, змушені знову і знову так само народжуватись і помирати у приємних або відразливих видах життя. А мав були Падіта паванатумі, собиту мавіне. Ніхто в усіх трьох світах не є достатньо могутнім, щоб нас звільнити. Ти єдиний рятівник пропащих душ. Крім тебе, ніхто більше не здатний це зробити. Якщо ти просто врятуєш нас своєю трансцендентною могутністю, всі, безперечно, знатимуть Твоє ім'я, Патіта Павана рятівник пропащих душ. Дозволь нам промовити слово чистої правди. Будь ласка, послухай нас, о, милостивий. Якщо в усіх трьох світах хтось і потребує твоєї милості, то це ми. Нижче за нас впасти неможливо. Тому якщо ти зласкавишся над нами, це для твоєї милості буде найбільший успіх. Нехай весь усесвіт побачить силу твоєї милості. Нам ріша та Дозволь нам повідомити тебе про одну річ, дорогий Господи. В цьому визнанні немає і крихти, неправди? Навпаки, воно сповнене глибокого змісту. Якщо ти не прольєш на нас милості, то знайти придатніших кандидатів для твоєї милості буде дуже-дуже важко. Це вірш із 103-ратний, 47, яку написав ще й йому начар'я, 204. Нас дуже пригнічує те, що ми недостойні твоєї милості. Але відколи ми почули про твої трансцендентні якості, нас дуже вабить до тебе. Справді, ми як той карлик, що хоче схопити місяць. Хоча ми цілковито недостойні, в нашому серці прокидається бажання отримати твою милість. 206 «Баванта мейва, нучаран нірантара, прашанта ніхшейша маноуратхандара, кадага майканті каніття кінкарага, прага шейшямі санатаджі вітам». Саната той, хто має достойного повелителя. Постійно слугуючи тобі, істота звільняється від усіх матеріальних бажань і цілковито заспокоюється. Коли вже я діятиму як твій незмінний вічний слуга і завжди радітиму тим, що мене такий достойний повелитель? Пояснення. Напучуючи Санатану Госфамі, Шича Танім Гапрабов сказав, що Кожна жива істота – це вічна служниця Верховного Богоособи. Таке природне становище усіх живих істот. Як собака чи слуга – щасливий мати сильного, досконалого господаря, чи як дитина – повністю щаслива мати сильного батька, так жива істота – щаслива, коли повністю віддається служінню Верховному Господові. Служачи Господу, вона знає, що має могутнього Господаря, який захистить її від усіх небезпек. Поки жива істота не отримає надійний захист Верховного Господа, її переповнятиме тривога. Сповнене тривоги життя називають матеріальним існуванням. Щоб стати повністю задоволеним і звільнитись від тривоги, треба досягнути становища вічного служіння Верховному Господові. Цей вірш взято із 103 радне 43, яку написав я моначаря. 207. мора -ну -да -да Почувши молитви до да і сакар Маліки, ші читанням габрабу сказав: Любий да ви два брати, мої старі слуги. Дорогий Сакар Малік. Я змінюю ваші імена, і віднині ви Шіла Рупа та Шіла Сангатана. А тепер залиште, будь ласка, своє смирення, бо від вашої смиренності мені серце крається. Пояснення. Це насправді посвята, яку Шичатаня Магапрабу дав Касі та Сакармаліку. Вони... Звернулись до Господа з якнайбільшим смиренням, і Господь визнав їх за своїх старих слуг, вічних слуг, та змінив їхні імена. З цього випливає, що міняти ім'я учня після посвяти важливо. Після посвяти слід змінити ім'я учня, вказуючи, що він слуга Господа вішну. Також учень повинен відразу почати ставити на своє тіло знаки тілаки урдвапундра і насамперед на чоло. Це духовні знаки, що відзначають досконалого вайшнава. Це вірш із падма у Тараканда. Члени Сахадія Сампрадаї не міняють імен. Отже їх не можна вважати за гоудія вайшнавів. Якщо людина не змінює імені після посвяти, це означає, що вона залишиться на рівні тілесних уявлень про життя. 209 Ви написали мені кілька листів, з яких видно ваше смирення. З цих листів мені зрозуміла ваша поведінка. З ваших листів я зрозумів, що у вас на серці. Тому, як настанова для вас, я надіслав вам одного вірша, який звучить так. 211. Парав'я санані нарі в'яграпі гріха кармасу, та девас вадаятям тар навасанга расаянам. Якщо одружена жінка Закохалась в іншого чоловіка, зовні вона, здається, дуже заклопотаною хатніми справами. Але в серці вона постійно насолоджується думками про свої стосунки з коханцем. 212 Насправді я не мав ніякої потреби йти до Бенгалії. Я прийшов сюди тільки для того, щоб побачити вас, двох братів. Всі питають мене, навіщо я прийшов до цього селища? Рамакелі «Ніхто не розуміє мого задуму». «Дуже добре, що ви, обидва брати, прийшли побачитись зі мною. А зараз йдіть додому, нічого не бійтесь». «Життя за життям, ви – мої вічні слуги. Я впевнений, що Крішна дуже скоро вас визволить». Після цього Господь поклав їм на голови свої руки, а вони тут же поставили собі на голови лотосові стопи Господа. Тоді Господь обійняв їх обох і попрохав всіх присутніх відданих пролити на них милість і врятувати їх. 218. Коли віддані побачили, яку милість Господь пролив на двох братів, всі вони дуже зраділи і почали вигукувати святе ім'я Господа. Гарі, гарі! Пояснення. Ротамда Астакур каже Чарія Вайшнавосева Ністара кева". Якщо людина не служить вайшнаву, вона не може врятуватись. Духовний вчитель дає учневі посвяту, щоб врятувати його, якщо учень виконує наказ духовного вчителя і не ображає інших вайшнавів, його шлях до спасіння вільний. Тому що читання Магапробу попрохав усіх присутніх вайшнавів пролити милість на двох братів Рупу і Санатину, яким він щойно дав посвяту. Коли вайшнав бачить, що якийсь інший вайшнав отримав милість Господа, він дуже радіє. Вайшнави не заздрить. Якщо якийсь вайшнав з ласки Господа отримує повноваження поширити святе Господнє ім'я всім світом, інші вайшнави дуже радіють. Тобто, якщо вони справді вайшнави. Той, хто заздрить успіху вайшнава, сам аж ніяк не вайшнав, а звичайний матеріаліст. Заздрість і злобу проявляють матеріалістичні люди, а не вайшнави. Чому вайшнав має заздрити іншому вайшнаву, якому вдалося поширити святе ім'я Господа? Справжній вайшнав щасливий визнати успіх іншого вайшнава, який дарує милість Господа. Матеріаліст, перебраний у шати вайшнава, негідний шани. Його треба відсуратися. Це вказівка шастри – упекша. Слово «упекша» означає нехтування. Зазрісну людину слід ігнорувати. Обов'язок проповідника – це любити верховного бога особу, дружити з вайшнавами, проявляти милість до несвідомих людей і уникати чи ігнорувати людей заздрих або злостивих. У цьому русі свідомості Кришни багато заздрісних людей, убраних у вайшнавський одяг, і їх слід ігнорувати. Не треба служити заздрісній людині в одязі вайшнава. Коли народам Дастакур каже Чарія, Вайшнава Сева, Ністара, Пейчакева, він має на увазі справжнього вайшнава, а не заздрісну чи злобну особу у вайшнавському одязі. 219 Нітянанда гаридаса шиваса гададахара мукунда джагадананда мурарі вакрешвар. Присутні були всі вайшнави, супутники Господа, і серед них Нітянанда прабу, гаридаса такур, шиваса такур гададар пандід, мукунда джагадананда пандід, мурарі та вакрешвар. 220. двадцять. За вказівку і шиттані махапрабу, два брати, Рупа і Санатана, торкнулись лотосових стіп усіх присутніх вайшнаїв. Ті ж дуже раділи і вітали братів з тим, що вони отримали милість Господа. Пояснення. Така поведінка характерна для справжніх вайшнаїв. Побачивши, що Рупі і Санатані пощастило отримати милість Господа, вони так зраділи, що всі разом почали вітати братів. Заздрісник – у вайшнавському одязі зовсім не радий, коли бачить, що іншому вайшнаву пощастило отримати милість Господа. На жаль, за епохи Калі є багато матерістів у вбранні вайшнавів, і Шіла Бактівно також називає їх учнями Калі. Він каже «калій чела». Він вказує на те, що існує відмінний тип вайшнава, псевдовайшнав з тіликою на носі і намистом тулосі на шиї, Такий псевдовайшнав полюбляє мати справу з грошима і жінками і заздрить вайшнавам, які досягають успіху. Він видає себе за вайшнава, але єдина його ціль за допомогою вайшнавського одягу – заробляти гроші. Тому Бактівно Такур каже, що такий псевдовайшнав зовсім не вайшнав, а учень Калі-юги. Учень Калі не може стати Ачар'єю за вироком якогось суду. Ачар'ю не вибирають на підставах світського голосування. Вайшнавський Ачар'я – самосяйний, і щоб це визначити, не треба судових рішень. Лже Ачар'я може намагатись взяти гору над Вайшнавом за допомогою судових вироків. Але Бактівно Такур каже, що така людина просто учень Калі-Юги. 221 Шабапаша Агья Магі Чалана Самай Прабупади Коги Кічу Корія Вінай Попрохавши в усіх присутніх вайшнавів дозволу піти, двоє братів, перед тим як піти додому, смиренно звернулись із проханням до лотосових стіп Господа. Вони сказали «Дорогий Господи, хоча цар Бенгалії Наваб Хусейн Шах ставиться до тебе з великою повагою, Тобі тут не варто залишатись. Будь ласка, залиш це місце. Хоча цар поважає тебе, він все ж таки належить до яванів і тому на довіру не заслуговує. Ми гадаємо, не треба, щоб під час твого паломництва до Вріндавани тебе супроводжував такий великий натовп. Дорогий господи, ти йдеш до Вріндавана у супроводі сотень і тисяч людей, а це не годиться для прочанина. Пояснення. Іноді з комерційних міркувань до різних святих місць водять на прощу великі гурти людей і збирають з них гроші. Це дуже прибутковий бізнес, але Рупа і Санатана, висловлюючи свою думку перед Господом Чайтанією Магапрабу, не схвалили такого велелюдного паломництва. Коли Господь Чайтаня справді пішов до Вріндавана, він пішов сам і взяв з собою слугу тільки на прохання своїх відданих. Він ніколи не відвідував Ріндавана задля зиску у супроводі юрм-людей. 225 Хоча Шичетанні Магапрабу – це сам Срій Кришна, Верховний Господь, і тому не боїться нічого. Він все ж таки діяв як людина, щоб дати повчальний приклад неофітам. Сказавши це – Два брати піднесли молитви до лотосових стіп Господа і повернулись додому. Господь Четані Магапрабу потому вирішив піти з селища. 227 Прадикали Айла Прабу Канайра Наташала Деккіла Сакалатаган Кришна Чарітра Ліла Вранці Господь вирушив у дорогу і дійшов до селища Канай Наташала. Там він побачив багато ігор Господа Крішни. Пояснення. У ті дні в Бенгалії було багато місць, що називались Канайна Ташала, і де тримали зображення розваг Господа Крішни. Люди приходили туди подивитись на них. Такі зображення відомі як Крішна Чарітра Ліла. У Бенгалії ще й досі багато місць, які називаються Гарі Сабга і в яких місцеві жителі збираються до купи співати магамантру Гари Кришна і обговорювати ігри Господа Кришни. Слово Канай означає Господа Кришне, а Наташала це назва приміщення, де влаштовують вистави. Отож місця, які нині відомі як Гарі Сабга, раніше могли називатись Канай Наташала. 228 того вечора Господь обдумав прохання Саната Негосамі про те, щоб він не йшов до Вріндавана у супроводі такого великого гурту. Господь думав, якщо я піду до Матхури з таким натовпом послідовників, це не дасть мені великої втіхи, бо настрій буде вже не той пояснення. Ши читання Магапрабу підтверджує, що відвідани святого місця, якось Вріндавана, з такою великою кількістю людей лише завдають неспокою. Відвідуючи святі місця таким чином, він не отримав би радості, якої прагнув. 230. Господь вирішив, що він піде до Вріндавана сам, що найбільше з одним супутником. Така подорож до Вріндавана буде дуже приємною. Отак, змиркувавши, Господь зробив наступного ранку омовіння в Ганзі і вирушив до Нілачали зі словами: "Я йду в Нілачалу". Так, ще читання Махапрабу йшов і йшов, аж поки дістався Шантіпури. Там він залишився на 5 чи 7 днів у домі Адвайтачарі. Скориставшись із цієї нагоди, Ші Адвай та Ачар'я Прабу послав по Шачідеві, і вона жила в нього вдома сім днів, готуючи для Ши читані Магапрабу. Взявши дозвіл у матері, Господь Чатанні Магапрабу вирушив до Джаганатпурі. Коли відані пішли за ним, він смиренно благав їх залишитись і з усіма попрощався. Хоча Ши Чатанні Магапрабу попрохав віданих повертатись, він дозволив двом піти із ним – він сказав усім віданим прийти в Джаганатпурі і побачитися з ним під час свята колісниць. Двоє, що пішли із Шича Таннію Магапрабу до Джаганатпурі, нілачили це Балабадра Баттачаря і Дамодар Пандіт. Поживши в Джаганатпурі кілька днів, Господь потай вночі вирушив до Вріндавана. Він пішов, нікого не повідомивши. Коли ще читання Магапрабу вирушив із Джиганатпурі до Вріндавана, з ним пішов тільки Балабадра Патачаря. Так Господь пройшов через Джаріканду і з великою радістю прийшов до Бенареса в Анасі. 239. Діна Чарака сітерагігела Вріндаван. Матурадикіедеке Дадасаканан. Ще читання Магапрабу прожив у Бенаресі тільки чотири дні, а тоді рушив до Вріндавана. Побачивши місто Матхуру, він відвідав 12 лісів. Пояснення. Відвідуючи Вріндаван, нині також зазвичай відвідують 12 місць, які називають 12 Малісами. лісами. Починається і обхід біля Матхури, де розкидається Кам'яван. Звідти йдуть до Талавани, Тамалавани, Мадувани, Кусумавани, Бандіравани, Білавани, Бхадравана, Кандіравани. Логавани, Комудаване і Гукулама 240. Ліла стала декі ло Відвідавши всі 12 місць ігор шикришне, шрий читання магапрабу від екстазу прийшов у сильне збудження. Балабадрий Батачарі вдалося якось вивести його з матури. Залишивши Матхуру, Господь пішов дорогою понад Гангою, аж поки дійшов до святого місця Праяг, Аллахабад. Саме туди прийшов і шила Рупа Госамі, і зустрівся з Господом. Прийшовши в Праяг, Рупа Госамі впав на землю в поклоні перед Господом, і Господь з великою радістю обійняв його. Давши шилі Рупі Госамі настанови на Дашашва Гаті у Праязі, Чатані Магапрабу наказав йому йти до Вріндавана. Потім Господь повернувся до Варанасі. Коли Господь Чатані Магапрабу прийшов до Варанасі, його зустрів там Санатана госамі. Господь прожив там два місяці і дав Санатані госамі вичерпні настанови. Давши Санатані госамі всі потрібні повчання і вповноваживши його на віддане служіння, Шичатані Магапрабу послав його до Матури. У Бенарисі Господь також дарував милість санясі Маєваді. Після того він повернувся до Нілачали, Джаганатпурі. Господь мандрував усією Індією шість років. Він був то в одному місці, то мандрував в інше, а то залишався в Джаганатпурі. Такі були його трансцендентні ігри. В Джаганатпурі Господь проводив час дуже радісно, виконуючи санкіртану і в великому екстазі, відвідуючи храм Джаганатхи. Так я стисло переглянув я Лілу, середню частину ігор Господа. А зараз відані, послухайте, будь ласка, стислий перегляд завершальних ігор Господа, що називаються Антяліла. Після того, як Господь повернувся з Риндавана до Джаганатпурі, він вже нікуди не ходив і залишався там 18 років. Всі ці 18 років бенгальські відані щороку відвідували господа в Джаганатпурі. Вони залишались там на 4 місяці і насолоджувались товариством господа. В Джаганатпурі Шичатаня Магапрабу співав і танцював без перестанку. Так він насолоджувався розвагою Санкіртани. Він давав свою безпричинну милість, чисту любов до Бога всім, навіть найнижчим з людей. Разом з Господом в Джаганадпурі жили Пандіт Госай та інші віддані, як це Вакрешвар, Дамодар, Шанкар і Гарида Стакур. Джагадананда, Багаван, Говінда, Кашішвар, Параманандапурі і Сваруб Дамодар. Були також серед відданих, що жили разом з Господом. Шіла Рамананда Рай. Та інші віддані, що були жителями Джаганатпурі, також постійно залишалися з Господом. Кше травасі Раманандарої 255. Інші віддані Господа на чолі з ши-адвайтою ачарією, нітянандою прабу, мукундою, срівасою, Віддянідгі, васудевою і мурарі. Щороку приходили до Джаганатпурі і залишалися з Господом на чотири місяці. В їхньому товаристві Господь насолоджувався різними розвагами. У Джаганатпурі залишив світ Гарідас Такур. Це була дивовижна подія, бо Господь на честь відходу Такура Гарідаси сам влаштував свято. У Джаганатпурі Шіларупа Госамі зустрівся з Господом знову, і Господь вклав у його серце усю трансцендентну могутність. Гаріда коела пробу 259. пробу койла данда дамодар пандід койла прабу кедва данда. По тому Господь покарав Гарідасу молодшого. а Адамодар пандід зробив Господу зауваження. Пояснення. Насправді Дамодар Пандіт це вічний слуга Господа. Він ніколи не має права вичитувати господові, і він цього і не бажав. Але він зробив господові зауваження, щоб інші не ганили господа. Звичайно, йому слід було розуміти, що Господь – верховний богособа, і йому вільно діяти як завгодно. Робити йому зауваження немає потреби, і піднесеним відданим такий вчинок не дуже до вподоби. 260. Тобайсоно дан госайр пунарагаман джайшта масе прабу танре койла перекхан Незабарум санатана Госвамі знову побачився з Господом і Господь випробував його під час палючої спеки місяця джайшта. Парикшан іспет 261 Туштаhoe прабу танре патайла Задоволений Санатаною Госвамі, Господь послав його назад до Вріндавана. Після того його дивовижним чином власноручно годував ші адвайтача. 262. Пославши Санатану Госвамі назад до Вріндавана, Господь мав довірчу розмову із шиї Нітянандою прабу. Потому Господь послав його до Бенгалії проповідувати любов до Верховного Бога. 263. Незабаром побачити Господа у Джагнатпурі прийшов Валабабата. І Господь пояснив йому смисл святого імені Кришни. Пояснення. Валабабата очолює Вайшнавську сампрадаю у Західній Індії, відому як Валабачар'я Сампрадая. З Валаба Ачарією пов'язана помітна історія, описана у читання Черетамріті, насамперед у 7 главі Антія Ліли і 19 главі Мад'я Ліли. Ші читання Махапрабу побував у Валаба Ачарію вдома, переправившись через Праяк поблизу селища Адайлаграм. Пізніше Валаба Бата прийшов до читання Махапрабу у Джигнатпурі щоб пояснити йому свій коментар до Шімадбагвата. Він дуже гордився своїм твором, але Шрі читання Махапрабу напутив його, сказавши, що вайшнав повинен бути смиренним і йти стопами своїх попередників. Господь пояснив, валабз'ячар'я, що вайшнаву не годиться гордо вважати себе вищим за Шідхару സ്വാмі, як вважала Бачар'я. 264 Пояснивши трансцендентні якості Раманадерая, Господь послав прадюмну мішу до оселі Раманадерая. Так прадюмна міша слухав Крішна Катху від Раманадерая. Потом Господь Чатані Махапрабу врятував Гопінату Патанайку, молодшого брата Раманадерая, від смертної кари, яку присудив йому цар. Рамачандра Пурі. Засудив Господа Чайтанню за те, що він забагато їсть, тож Господь зменшив об'єм їжі до мінімуму. Однак це дуже засмутило всіх вайшнавів, і тоді Господь збільшив кількість їжі до половини звичайного. У Всесвіті 14 планетних систем, і на них живуть всі живі істоти. Перевдягаючись, як люди-прочани, всі вони приходили до Джаганатпурі, щоб побачити Ший-Чайтанню Магапрабу. Одного дня всі віддані на чолі із Шивасом Такором оспівували трансцендентні якості Ший-Чайтанні Магапрабу. Ший-Чайтанні Магапрабу не сподобалось, що оспівують його трансцендентні якості. І він, неначе розгнівавшись, висварив їх. – Що це за оспівування? – запитав він. – Ви що, залишили оспівувати ім'я Господа? 271. Оудаття коріти гойла собакараман, сватантра гойя собе, на собе буван. Так Шичатанні Магабрабу вичитав всіх віданих, кажучи їм, щоб вони не були зухвалими і не занапащали всього світу своєю незалежною поведінкою. Пояснення. Шичатанні Магабрабу застеріг усіх своїх послідовників, щоб вони не були незалежними чи зухвалими. На жаль, після відходу, господа Четані Магапрабу, численні апа Сампрадаї, так звані послідовники господа, повинаходили багато нових ідей та звичаїв, яких не схвалюють Ачар'ї. бактівін Такор наводить перелік цих апа сампрадаїв: Аула, Баула, Картабаджа, Неда, Даравеша, Сані Сагаджія, Саккі Бекі, Смарта, Джатагосай, Атіваді, Чудадгарі і Горанганагарі. Оуласампрадая, Бауласампрадая та інші вигадали власні тлумачення філософії господа Чайтанії, не йдуче стопами Ачарій. Тут Шрі Чайтані Магапрабу сам каже, що всі такі спроби просто знищують дух його вчення. 272. Коли Шичатані Магапрабу вичитував своїх відданих, здаючись розніваним, з вулиці долетіли голосні вигуки багатотисячного натовпу. «Слава Шичатані Магапрабу! Джай Кришна Четання!» 273 «Джай Джай Магапрабу! Праджандракума! Джагадатаріди Прабу! Томараватар!» Всі люди почали голосно вигукувати «Хвала Шичатані Магапрабу, що є син Нанди Магараджі! Ти з'явився тепер для того, щоб звільнити весь світ!» Бого дорогой ти, гоя бара дарося надіє корохо критартам. Господи, ми дуже нещасні. Ми прийшли з далеких місць, щоб побачити тебе. Будь ласка, змилуйся, яви нам свою ласку. Коли Господь почув смиренне прохання людей, його серце зм'якло. Бувши дуже милостивий, він відразу ж вийшов і постав перед всіма. Здійнявши руки, Господь попрохав усіх голосно повторювати звук святого імені Господа Гарі. Після того, відразу ж піднявся великий гомін, і всі сторони заповнили звуки «Гарі!» Бачачи Господа, від любові всі відчували радість. Всі визнавали Господа за Всевишнього і підносили йому молитви. Коли люди підносили Господові молитви, Шіва Стакур саркастично сказав йому. Вдома ти не хотів виявляти себе, чому ж ти відкрився на дворі? 279. Шіва Стакур казав далі. Хто навчив цих людей, що вони кажуть, тепер можеш закрити їм роти своєю рукою? Так само було б, якби сонце, зійшовши, хотіло б приховати свою появу. Ми не можемо зрозуміти таких твоїх вчинків. Господь відповів, «Дорогий Шинівасо, будь ласка, облиш глузувати. Ви всі змовились, щоб отак принизити мене». Сказавши це, Господь із щедрості подарував людям свій погляд благословення і повернувся до внутрішніх покоїв. Так Він виконав усі бажання людей. 283 Рагонатдас нітянанде пасеґіла та гайка В той час Рагуна Дас прийшов до і нітянанди праву, і з його наказу влаштував бенкет, на якому роздавав просад із дробленого рису в йогурті. Пояснення: В Бенгалії роблять особливу страву. Змішують дроблений рис і кисле молоко, іноді додаючи сандеш і манго. Це дуже смачна страва яку пропонують божеству і потім роздають людям. Рагунат Дасгосамі, що тоді був домогосподарем, зустрівся з Нітянандою Прабу і, за його порадою, влаштував свято Дади Чіра Прасаду. 284. Згодом Шіла Рагунат Дасгосамі покинув домівку і прийшов у Джаганатпурі під притулок шичатані Магапрабу. Господь прийняв його і віддав під опіку Суропи Дамодари, щоб той передав йому духовне знання пояснення. Шілараґунандадга самішу до цього пише у Вілапа Кусуманджілі 5. ПРАНТАМ ПРАПАДЬЯ СВАЯМ ШІДАМОДАРА САДЧАКАРАТАМАГАМ ЧАЙТАНЯ ЧАНДРАМ БАДЖИ Я складаю шанобливі поклони лотосовим стопам ШІЧАТАНІ МАГАПРАБУ, що своєю незумовленою милістю ласкаво врятував мене від сімейного життя схожого до стоту на висохлі колодязь і помістив в океан трансцендентної радості під опікою Сорупи Дамодари Госфамі. 285. Пізніше читання Магапрабу поклав край звичці Брамананди Бараті носити оленячу шкуру. Так Господь насолоджувався своїми розвагами шість років, смакуючи різні форми трансцендентного блаженства. 286. Це огляд мадія ліли. Тепер, будь ласка, послухайте про ігри, які Господь проводив у останні 12 років. Пояснення. Так, Шилока Госамі, йдучи слід у слід за шив'ясадевою, наводить короткий огляд ліл, шичатання черетамрити. Кришнодас Ковряч Госамі наводить такий опис у кінці кожної частини. В Аді Лілі він дав загальний опис Ігор Господа в п'ятьох періодах дитинства, залишаючи деталі Шілі Вриндавані Дасу Такору. А в цій главі наведено перегляд розваг, що відбулися наприкінці життя Господа. Вони описані у Мадья Лілі та Антья Лілі. Решту розваг коротко описано у другій главі Мадья Лілі. Таким чином, автор поступово описав і Мад'ялілу, і Аддірілу. 287. Ширупа Рагуната паде джара, аша чай та Молячись при лотосових стопах, ширупи та широгунати, завжди, прагнучи їхньої милості, я, Крішнадас, розповідаю шича та ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення бактіведанти до Шичатаня Чарітамрити Мадія Ліли першої глави, що описує пізніші розваги господа Шичатанні Магабрабу.